Hej alle sammen, og velkommen til den her podcast, der nu er tilbage med episode 111. Ja, det er apropos Game Test Coming At You. Pre-recorded once again. Yeah. Det er noget tid siden, vi har været i gang, men øh, jeg er glad for at være tilbage og underholde jeres øh, ørekanaler. Og jeg er selvfølgelig ikke alene med den opgave, fordi på den tid Skype, så har vi øh, the, the Rising Superstar, I alle sammen kender og elsker. Hoffman, yeah, det er mig. En langsom, uh, langsom <laughs> rise, slow <laughs> rise. Ja. Back to du, rise, du på vej Hoffman om om et år så er du så er du der hvor jeg er. Oh, oh, oh. slow burn om oh, midt Yes, wow. Nej, <laughs> det, det var for sjovt. Okay. Men det hvem var. er du? Men hvem er du? der Det stemmer. var det var min Mathias Bjørnskov. Okay. Prankstøren i skyggen. Ham, som øh, nogen kan lide. Ølige oh. star, Falling from Grace. Er du blevet yes. så populær, at du har fået øh, hate på, øh, på YouTube-kommentarer og alt det, der gør i nu? Fordi nej, ellers nej. ikke made det. Ikke endnu, ikke nu. heldigvis. Det, ja. jo. Eller heldigvis, jeg glæder mig da til at Du er stadig ham de andre, noget, der op, øh. det, det er sejt kunne lide. <laughs> ja. ja, det er ikke meget sjovt egentlig at få sådan lidt øh, spyd, spydfulde øh, kommentarer. Jo, jeg blev kaldt en uh, giraf, og så anmeldte jeg et rallyspil, og så var der en, der skrev sådan, jeg vidste ikke, at uh, giraffer kunne køre rally. Nå? No. <laughs> den, den, har, den har jeg taget <laughs> til mig selv den dag For, i dag. Det, hvorfor er, en giraf? Er, er alle ting, du kan blive sammenlignet med, hvorfor sådan en giraf? Jamen, jeg tror, det var fordi, øh, hvad hedder det, noget at det, den, noget af min påklædning. Øh, nu, nu kommer vi ind på sådan, åh, oh, skal ikke shame mig. Øh, området, men <laughs> noget, af, noget af min påklædning i de første par anmeldelser, det var lidt øh, akavet, og det fik åbenbart min hals til at se øh, enormt lang ud. Okay. Og jeg tror, hvis også jeg går er gået tilbage og tænkte, <laughs> wow, der, jeg hjælper ikke lige mig selv der, så det øh, er det bedste forstil... første tryk, men øh, så går det. Jeg forestiller mig lidt, du kunne aldrig sådan øh, sådan, noget, er godt. Du sådan en øh, v på? Nej, fordi det er ikke muskuløs, til jeg pull off, så... Nå, okay det er Men Haldeman, det er han, havde, han havde hørt historien om øh, dem, der havde lange halse Så det var et øh, karaktertræk, jeg lige vil fremtrække ekstra meget. Ja En jeg, man, inside det. joke i Game Test, og hvad mand Jeg forstår den ikke, men jeg vil uh, gå tilbage og se dine uh, gamle anmeldelser med lange halse De er blevet well, fjerne nu ja, Jeg er til at sige, det var godt nok heldig, i uheldet Ikke at dem, så de er blevet taget ned igen Nå. Ah, ja, selvfølgelig med... H Huff's warehouse du er her også, right? Ja. Ja, godt. I'm here for you. <laughs> godt, okay. Off to a rollicking good start, så... So, um... Yes. Yeah. Mathias, Hoff og selv Christian Holm, vi er tilbage. Vi har holdt lidt, uh, lidt en pause. Der har været gang i en masse spændende på game test og vi håber selvfølgelig også, at I nød vores uh, live uh, episode 110. Vi synes i hvert fald, det var veldig sjovt, især da oh, jeg var... Yeah især der jeg var Optimus øh, Holmer øh, i baggrunden eller hvad man nu det kalmer. Ja, det var fantastisk. Jeg Galak Galactus, eller overvåg, ja. hvad siger du? Galaktisk. Ja, der lige stod du om bagved. Du kan man spise jorden ja, for Du du, du, ja. var, du, var, du var faktisk bare sådan en overlord der i den podcast, der var sgu ret fedt som det bør være, synes jeg er vigtigt at Præcis. Det er standard. <laughs> Bare, øh, bare i det næste gentidsprogram, så øh, skal jeg bare stå bag ved verden. Og, åh, det, det, er, det, egentlig, øh, det er egentlig ufattelig lang tid siden, øh, går lige op for mig nu. Altså selvfølgelig den, den der podcast, er det ikke sådan to måneder sådan eller sådan noget? Jo, det er noget. Det bliver helt øh, selvreflekterende nu. Shit, Men jeg øh, okay. har været øh, gang i en masse. Det blev også lidt voldsomt, ja. med, vi sad og drak champagne osv. Ja, det gjort det. Vi, vi det? Eller er det måske måske afsnit 100 egentlig, vi gjorde det ved? Ja, jeg, jeg tror ikke, vi dræk noget af altså. ja, det. Nej, det er ja, ja. Ja, ja. det var det. Vi kan ikke stoppe med at drikke siden afsnit 100, så meget kæft. Nej, nej. Det, ja, det er det. ikke en i hvert fald. Men øh, vi, vi kan jo lige starte ud med, uh, med at spørge folket. Spørg right. spørge lytterne. Det er nok være lidt akavet, så de, vi øh, <laughs> venter tid på svar, vil jeg sige. Men vi kan jo lige yeah. spørge øh, f. F dig, Mathias Rising Superstar. Har du spillet ja. noget? siden sidst eller måske ikke lige siden sidst fordi vi har sådan en lang pause men ni inden for den sidste uge eller to åh oh, jo det har jeg skam oh, jeg det, øh, har jeg, det er godt det er godt på det har jeg skam er det sindssygt man. jeg har jeg har lige fået designer 2 i går men det har jeg ikke fået prøvet endnu så hvorfor nævner jeg det jeg har lige jeg har går, fået <laughs> ja men jeg skal anmelde designer 2 det er hvertfand min næste projekt det går da først i morgen ikke også altså sådan ud til pø -pø. jo det, det tror jeg jeg har ikke fået det ud til okay. pøblen, så vi er rigtig fornemt. jeg tror faktisk, man kan købe det fra i dag, øh, hvis man køber Limited Edition. Så er den ah. ude fra i dag. Stor okay. okay. står snart. Ja. Yeah. Okay. Øh, Batman Return to Arkham har jeg spillet og anmelder på lørdag. Og øh, det har været en ret dårlig oh, oplevelse. Du i den her episode så hårdt. Hvad gjorde jeg? Hvornår er på lørdag? Nå oh, ja, <laughs> jeg selvfølgelig. De den her. <laughs> Ah, ja, det er rigtigt. Tit. Jeg anmelder til vores Are næste... Are you behind the curtain? Yes, vores næste <laughs> ja. game test program anmelder jeg. af. er vi Og det er noget værd at pisse, for at sige det mildt. Se, Så... hader du ikke når jeg er ret? <laughs> jo, du har ret. Det, det, det er jo rigtigt, vi har, vi har snakket om det i tidligere podcasten, hvor vi... Ja, det er fandme lang tid, det var i sommerstøjet, hvor vi snakkede om traileren, og og var lidt uenig om, om det ville blive godt eller skidt, men det er ret skidt. Dårlige frames per second, det er ikke en særlig pæn opdatering, alting er blevet mega lyst, og man begyndte til at skrue hele meget for brightness, for det bare får lidt stemning igen, og det er bare ikke særlig fedt. Nej. Så det har jeg spillet, jeg har spillet oh, Battlefield 1 en masse, jeg har spillet øh, Dark Souls 3, Prøv at, efter at startede forfra, og frem til... Øh, uh, <laughs> yeah. uh, Jeg har spillet Skyrim, uh, den nye udgave. Uh, jeg har spillet. Uh, uh, Nej, Special Edition. Er det ikke det Ja, yeah. Jo, det er jo. rigtig fedt, synes jeg. jeg Stealer lige lidt fra Capcom. Ja. Det, det skulle ret fedt, faktisk. Uh, den er jeg glad for. Har du lavet nogle monster? Jeg har rigtig mange mods på. <laughs> Og det gør det faktisk det en meget bedre oplevelse, synes jeg. Jeg har valgt at sige fuck achievement, så bare spille spillet fra starten med mods, og der er Sådan. virkelig nogle gode mods, og det er fedt. Eh, uh, er... Spice of Life, eh, uh, oh ja. uh, lige uh, hjælper lidt i uh, hverdagen, som uh, du var kinde Eller hvad det nu er. Ja, lige præcis. Det, mm. giver, det giver lige noget ekstra. Så det det kan anbefales. Og jeg har ikke hæfte at spille mange spil. Titanfall 2. Skisse, Froge, 4, Mafia, 3... Skal du skal ikke bare lave, hvilke spiller og spillede. Du skal jo snakke om, de spiller spillede. <laughs> ja, nu, spiller jeg, har spiller. jeg har spillet så mange spil, En ja, okay. Superstar, You here. No, no, no, no, no, no. Ej, jeg, jeg gider bare ikke at snakke om dem alle sammen, fordi der er virkelig okay, mange. Så. Nogle jeg favoritter. Synes, jeg synes, det vigtigste, at snakke om lige nu, er, hvad vi har snakket om tidligere. Mm. Playstation Pro, som uh. jeg har været mig i dag. Og... Øh, og er ret skuffet okay. over so far, men det kan vi måske snakke om senere i øh, podcasten. Ja, hvor skal vi gøre det? Skal vi gøre det inden vi gør med nyheder, eller skal vi gøre det efter nyhederne? Hva, hvad, hvad har I lidt ligesom lyst til der? Jeg tænker, at vi godt kan komme med nogle first impressions, før vi kommer ind i nyhederne, fordi det er jo okay. også en lidt personlig erfaring, right? Ja, er det ikke bare, skal vi bare snakke om det nu? Fordi det... det... <laughs> nu er vi i gang alligevel. Jeg skal nok back gå. Jeg tager lige uh, okay. tryp på, så er klar. Yes. Playstation 4 Pro, øh, jeg fik den meget billigt, takket være nogle rigtig gode uh, trade-in-tilbud i uh, GameStop. Jeg betalte 1000 kroner for den, og øh, byttede en uh, Playstation 4 1 terabyte ind med et level 3 medlemskab. Så det, det kan godt betale sig, hvis man... Den, denne, denne podcast er ikke sponsoreret af GameStop. Nej, men jeg siger bare, innu. at der er mulighed for at få den, uh, <laughs> der ja. mulighed for at få den billigt i, uh, i GameStop. Men jeg synes, åh kæft mand, nu, altså jeg har kun haft for at teste to spil indtil videre. jeg har en del flere, jeg skal teste, jeg har ikke, jeg har ikke prøvet VR på det endnu, øh, men jeg startede med at teste Uncharted 4, og jeg, er sådan lidt, jeg forstod ikke helt, hvad, hvad det var sådan, altså jeg kunne for det første kunne jeg ikke slå HDR til, og jeg, kunne ikke, øh, jeg har et HDR 4K TV, og det så bare ikke særlig 4 k ud. Så øh, jeg ringede til Sony Support, og de siger så, jamen har du sat den til din PlayStation VR? Fordi man har sådan en lille øh, boks, du får med VR, hvor du kører et HDMI-kabel øh, fra den til PlayStation, og så et HDMI-kabel over til TV'et. Og så siger hun, jamen så længe du har den i det, så kan du ikke se 4K eller bruge HDR. Fedt, oh. okay. Hmm. Det har jeg så øh, fået vidt af Hoffman tidligere i dag, at det kan man man kan godt se 4K, men det kan man ikke. I don't know. Well. Okay. Den skulle godt kunne tage 4K igennem, men du kan ikke tage HDR igennem. Nej, men, men jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt sætte den til indstillingen 4K, ja. men forskellen er, at når du så går ind i et spil, som understiller 4K, så siger den inden, det her spil understiller 4K, vil du slå det øh, til. Men det gør den ikke, når du kører den igennem boksen. Det gør den kun, når du kører den direkte op i TV'et. Så, så det virker... Den, men så er muligheden, der ikke i spil, eller hvad? Nej. Okay. Men hmm. du, kan godt, du kan godt gå ind i indstillingerne på selve PlayStation og slå 4K til, selvom den er i boksen. Hmm. Så det er lidt underligt. Okay. Øh, og uanset, uanset hvad, er det en ufattelig dum ting, fordi nu skal jeg til at, at bytte HDMI-kabler, hver gang jeg skal bruge Playstation VR. Så det øh, er allerede... Øh, skal, jeg ja, kæft, skal jeg lette mig fra sols? Ja, kæft mand. Så sidder jeg der med headsetet på, og så, så virker det ikke, fordi ikke, det ikke... Jeg har byttet rundt på nogle kabler. Altså. Det er dumt. Tisk, tisk, tisk. Det er sgu dumt. Øh, mm. no. Men i hvert fald så ser jeg... Ja, det spil det letteste test i. Det er Rise of the Tomb Raider, hvor jeg også har prøvet det. Øh, der kan du on the fly, altså mens du spiller, bare gå ind og sige 4K, eller du kan sætte den til 60 frames i 1080p, eller du kan sætte den til Enhanced Visuals i 1080p. Jeg kan absolut ingen forskel se på... Det. Øh, Enhanced Visuals og øh, 4K. <laughs> det skal så også lige siges, at i, uh, hvad er det, Crystal Dynamics egne ord i sådan en uh, video, de lægger op, hvor de sådan gennemgår de forskellige modes, så er de meget nøjagtige, når de siger, at, at uh, den der high frame rate mode, den går efter 60 frames. Okay. Så, den det, er er altså ikke fast, uh, så det er altså ikke fast 60 frames per sekund, hvilket jeg vil foretrække personligt, men det er desværre sådan som PS Pro-maskinen er, nok ikke realistisk, at de kunne opnå det. Nej. Men, men det er yeah. i hvert fald højere end 30, og jeg mener også, at vi havde en nyhed tidligere, hvor det var sådan, man kunne godt forvente sådan i 40'erne, 50'erne. Ja, ja, og det, Så. Det, ser, det ser super godt ud. 60 altså, yeah. frames på. Det er vildt flot til det. Men mm -hmm. jeg, kan, jeg prøvede, altså man kan se, du kan se 4 k bedst, når du mm -hmm. er tæt på Laura, når du bevæger kameraet tæt på hende Generelt så yeah. er spilsmiljøet Meget udvasket mm. øh, Så det ved jeg ikke altså, jeg, jeg tror bare jeg er skuffet Fordi at når jeg har set gameplay videoer Fra øh, Playstation 4 Pro Via min YouTube app på mit 4K tv så Er videoerne i 4K Og der ser det bare helt anderledes ud Altså der er det tusind gange mere øh, skarpt og meget mere sådan. Altså, det ser godt ud Men når mm. du så faktisk spiller spillene Ser det ikke særlig godt ud og det er ikke fordi, yep. jeg har et øh, forkert HDMI-kabel eller noget. Det, det virker fint, jeg har sådan en Xbox One S, og det jeg kan fint se øh, 4K Blu-ray og øh, hvad hedder det? alt det shit. Øh, så ja. <laughs> det er footage, det er, de garanteret optaget fra deres hemmelige PS4 Super Pro. De sådan noget De er os <laughs> ja. det har de. Det tror jeg fandme, at de har. Jeg føler, jeg føler mig snydt lige nu, ved at sige. Jeg vidste godt, og jeg, man ved godt, at det ikke er rigtigt på, men mm. jeg synes simpelthen, forskellen er så ufattelig lille, at jeg kan simpelthen ikke, uh, pt kan jeg ikke uh, forsvare nogen, eller anbefale nogen at købe det, fordi altså, det er så lidt, du får for pengene, men jeg er rigtig spændt på, at jeg har ikke fået prøvet VR endnu, og det håber jeg, at det gør en forskel der. Uh, okay. Men det jeg har jeg hørt, det ikke skulle gøre kun i nogle specifikke spil. Mm. Okay. Okay, for det var det også lige jeg skulle til at spørge dig, om, hvordan det så var med VR, om det som ligesom, løftede det der, det var ligesom oplagt, at man kunne bruge nogle kræfter der, men det var så ikke lige forbudt. Det virker kun i Res Infinite og Battlezone, hvilket er to titler, jeg ikke ejer, så jeg er nødt til at købe dem. Øh, men, øh, altså hvad jeg kunne læse mig, til så i Res Infinite, så bliver selve billedet i headsetet, øh, noget der minder om 1080p, i stedet for det der 900-whatever. Øh, det jeg ligger på nu, øh, og i Battlezone, så har de tilføjet nogle lys-effekter. <laughs> så. Mm. There's that. <laughs> <laughs> Men kan det ikke passe, at der kommer opdateringer til et andet spil? Fordi de vil de udgives inden for den tidsperiode, hvor Tony sagde, jo, at hvis vi her, så skal vi lave en patch til spillet. Jo, altså der er blevet, øh, der er blevet annonceret, at der kommer til VR Worlds og Until Dawn. Rush of Blood øh, af hvad jeg lige kunne læse mig til men der er ikke blevet specificeret hvad det er for nogle øh, opdateringer okay. og sidst så vil jeg så sige at jeg fik så også prøvet HDR i Uncharted 4 og det, mm -hmm. det gjorde ikke rigtig noget altså, det, det er fint altså, det, men det er ikke fordi altså det, det er bare som altså, ja, HDR det fungerer bedst i de mørke sekvenser hvor det ligesom kan Skabe flere nuancer, men jeg synes ikke, altså det bliver sådan, det, ved ikke. det var bare ikke det var ikke sådan vildt pænt. Sådan, ja. <laughs> Så ja, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal beskrive det. Ja, P.T. er ret øh, skuffet, må jeg nok sige. Men det kan være, at jeg bliver mere glad for den, Særligt hvis de laver nogle spil, som, øh, hvad hedder det, det der zombie øh, racerspil, de, eller, det der, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Nej, ikke racer-spil det der, hvor der bare er en million zombier på skærmen, sådan en biker-type. Uh, Nå, no. no. uh, until days of gone. Days gone? Hvad det, den hedder? Days gone, ja. Yeah. Days gone. Days gone, yeah. gone bare. <laughs> og uh, Horizon Zero Dawn. Årh, oh, Sp so good. Ja, oh, den, mm, når du it. ser de der trailers i 4K, så ser det godt ud. Jeg håber, at det ser lige så godt ud, når de kommer ud som spil for i dag. Okay, der er udskyld, der er bare nogen, der løber sig bager på døren. Det er Sony, kom efter De har er noget løgn vores 4K. De sidder, de sidder og lytter med. How dare you? We trusted you. Ja. Yeah, Vi gætter penge under bordet og det hele. Oh. Det gælder mig i hvert fald en masse Playstation VR at spille, gør jeg er rigtig glad for. <lød> <år> Men øh, ja, det er mine impressions af, af Playstation 4 Pro. Jeg okay. vil sige, folk sparer os penge, hvem øh, mindre i har et vildt godt 4K-tv og bare øhm, vil have den der lille mikroforskel, det giver. eller ja. så køb en Xbox One Scorpion, når den gang kommer. Det kan Uff. også være det for sent, og I allerede har købt en uh, PS4 Pro og Red. Well, det er jo bare prisen, man betaler, når man ikke venter på vores nye episode af apropos GameTest. Præcis. <laughs> jeg bringer jeg hardware uh, reviews. Ja, på C-211. Review Tech Danmark. Um... Lad, lad mig smide bolden videre. Hvad, øh, hvad med har vi dig? Bolden? Ja, jeg ja, har ja, en lille bold, jeg sidder og, okay. og kaster rundt med ham i ormet. Jeg okay. ville lige tænde et veldigt glas vand før. Holm, øh, hvad har du øh, spillet sådan sidst? Jo, men tak for bolden, Mathias. Ja. Jeg har så end spillet øh, lidt af hvert. Øh, primært så har mit fokus været på Dragon Ball Xenoverse 2, eller er det Dragon Ball Z? Jeg kan ikke huske, hvordan de lige markedsførte det. Men det er i hvert fald et Dragon Ball-spil, og det er ja. crazy. Og så har jeg også spillet... Det er, øh... crazy. <laughs> det er meget crazy. Og <laughs> så har jeg også øh, spillet øh, lidt af, men ikke helt nok, <laughs> af Nukunaga's Ambition Spear of Influence Ascension. Det er en meget lang titel, men... Øh, sådan som jeg har det, så er det en... Uh... Er du fandt kort et kortspil? Hvad? Er det? <laughs> Nej, det var var tidligt et om... kortspil. Wow, wow. Yes. før det på to timer, og så kom rolle ja. <laughs> Det er ligesom Grønholm. Uh, men... <laughs> men i hvert fald, så, um... så er det jo ligesom... Christine også snakker om, uh... da hun anmeldte Spears of Influence, så det er det et, uh... um... et taktisk spil nu på uh, kontrol. Så det er jo crazy. Og wow. øh, det er meget, meget, meget svært at komme ind i, og der er en masse, jeg ikke har fået til at fungere og sådan noget, men øh, jeg presser stadig på, og der kommer en anmeldelse af det, og der kommer også en anmeldelse af Dragon Ball Xenoverse øh, 2. Jeg vil sige, at de, af de to, så det er selvfølgelig nok også lidt over overfor <laughs> Nubunagas Ambition, fordi det er jo et spil, jeg overhovedet ikke har spillet før, og jeg bliver smidt ind i, det og jeg føler mig overvældet og alt det der. Men øh, jeg glæder mig til, øh, til at kigge nærmere på det, og snakke om det i programmet. Men øh, det der Dragon Ball City Sin 2, håber oh jeg. Ja, det, det er godt. det, det er jeg er glad ved. At, at jeg er glad for, at jeg har givet den en chance, øh, fordi det er nok et spil, der vil, der normalt ville have røget under min radar, fordi jeg egentlig, jeg har lidt en forkærlighed for Dragon øh, Balls spil, fordi hvis der er nogle gode fighting-spil, så bliver jeg sådan hooked på dem. Jeg har stadigvæk uh, Dragon Ball uh, Budokai Tenkaichi til PS2, et af de første uh, uh, ps 2 fighting spil der startede sin egen trilogi, og der var det sådan free-roaming, eller ikke, ikke free-roaming, men sådan en 3D-fighter, uh, og uh, det blev jeg helt vild med. Uh, selvom at det er super akavet, og det ikke er den bedste fighter i verden, så synes jeg bare, det var et sejt Dragon Ball-spil, fordi jeg så rigtig ofte Dragon Ball øh, anime'en som barn. Jeg sådan, yeah. hvis, det, hvis de kunne passe oh. med, at det kom en halv time før eller efter troldespejlet, så, <laughs> så, så er jeg inde på mit værelse i sådan en time i streg. Øh, gjorde det ikke, jeg gjorde ikke, det ikke sådan, altid sådan, ja. det? Jo, men det mindste jeg nemlig, at det gjorde. Så det var, sådan, det var vildt god timing. Det, det var altid hver sku... mandag, kongen halv fem, og så troldespejlet kl. fem. Ja, yeah, det var virkelig godt. Det var sådan, det var sådan dengang øh, tv var bedst. Jeg, og, ja, for fanden. Så det har nok også øh, påvirket mit, øh, mit forhold til Dragon Ball fighting spillet en hel del, men Dragon Ball Xenoverse 2, øh, man, man kan snakke om gode intentioner og alt det, man vil, øh, fordi det første Sinovers var lidt af en underlig succes, fordi det solgte vildt godt. Det solgte over 3 millioner øh, eksemplarer, sidste jeg tjekket. Wow, okay. Men det anmeldte faktisk ikke så godt, og nogle af de hårdeste anmeldelser det fik, det var virkelig bare sådan hvor der blev sagt nogle rigtig slemme ting om, om det spil og, og der var nogle af de værste design øh, valg, der nogensinde har eksisteret i et spil øh, at okay. det var der et sted i Sinuverse øh, 1 og øh, her med Sinuverse 2 der er godt nok jeg kan nok sige der er sådan måske et halvandet år to år, hvis man er gavmild øh, udviklingstid mellem de to men de har også været ude og spørge fansene øh, om, hvad de godt kunne tænke sig at se, hvad de skal forbedre, og, hvad, og der har været nogle beta'er ude til sinus øh, 2, før det gik i gang. Så det er jo god intention. og der er også ja. helt klart forbedringer, når jeg sådan går tilbage og ser, at her har noget gameplay fra det første spil, her nogle anmeldelser, her nogle af de største kritikpunkter. De har helt klart forbedret nogle ting. Men der er stadigvæk det der, hvor man sidder og tænker sådan, jamen oh, det er et Dragon Ball spil, det er sgu underligt, og der er også nogle underlige designvalg. der okay. når, når alt det så er sagt, så er det faktisk nyt rigtig meget. Ja, ikke bare så, fordi de er pæne, det er japaner, eller er nogle underlige designer? Om både, altså det That's er sådan lidt man. subjektivt. Altså jeg vil ikke sige det, men jeg bare lige lade det, lade det blive noteret der, at det måske er lidt racist. Uh, men... Uh, <laughs> du også gør, styr på. Hvor, hvorom alting er, så, um, så synes jeg i hvert fald, at det er lidt subjektivt, fordi der er også mange designvalg i uh, amerikanske spil, hvor jeg så tænker sådan, well, det, det var da godt nok unødvendigt, eller det var da godt nok dumt. Jeg tror, den forskel, jeg har bemærket, det er nok, at i amerikanske spil, så er der meget sådan fyld, og øh, sådan meget sådan bang for your buck, og ja. øh, så japanske spil har måske... Det er lidt for ofte øh, et problem med, at der er nogle underlige designvalg. Sådan for eksempel i Cinevars 2, det kommer, nok også til at i, øh, eller det kommer jeg nok også til at nævne i anmeldelsen. Hvorfor kan jeg ikke ændre mine skills, øh, når jeg er inde i training mode? Hvorfor kan jeg kun gøre det, når jeg går rundt i den her hop world? Jeg ved det er det. lidt af en dum oversight, fordi så skal jeg gå ind og ud, hvis jeg skal ændre mine skills. Og teksten, så tjekke når den her, kamme, her med har, hvor meget skade gør den? når den her øh, blast eller der rush attack, hvor meget skade gør den ind i training mode. Og så skal jeg så ud, skifte det rundt, gå ind igen, teste det igen. Det okay. er ufatteligt. Det lyder så, dumt. Ja, det, ja, det lyder dumt. Det, det vil meget gengs for sådan øh, ja, den type spil, synes jeg. Jeg og synes det, sig, er, det er Det er meget, meget tæt på et ideelt love letter til øh, Dragon Ball fans. Og jeg håber lidt, at øhm, hele den her, den her kritiske, de kritiske slag, de fik fra, øh, fra anmeldere på Scenovers 1, at det ligesom har lært dem, at hvis de lytter til fansene, eller hvis de nu måske tager sådan to år halvanden års udviklingstid, i stedet for bare at pumpe dem ud sådan, øh, årligt øh, med meget, meget kort udviklingstid, at så får de faktisk bedre resultater i sidste ende, og vi ender med et bedre produkt. Ja, så øhm, det er lidt svært at sige, øh, hvor høj kvalitet der egentlig er gennem de spillet, fordi man kan komme med en hel masse, men hvis du er fan af det her, men hvis du nu for eksempel er den her fan, så vil du nok værdsætte det her. Så der er en hel masse sådan, både og her i den her sag. Så okay. jeg er nyttig, jeg ser frem til at anmelde det, og forhåbentlig så kan jeg... Øh, inspirere nogle øh, Dragon Ball fans, nogle, hvad skal man sige, øh, sådan casual fighting, øh, fighting game fans, til at øh, give det et kick, så kan det være, at mm. de bliver hooked, som jeg går. god. Og, og Nobunaga's og ambition, det, er, det ser super fedt ud, og det jeg har prøvet, at, øh, det virker også lovende, men øh, jeg, skal, jeg skal lige give det et sidste skud. sidst lige, lige for tjekke det en ekstra gang. Så, øh, så kommer jeg også med en amnesker. Så det, ja, udover det, så har jeg vist også købt nogle Playstation 4-spil på tilbud. Alien Alienation. Det udtaler jeg fuldstændig. Alienation. Der prøvede jeg en mission, han tog, lige for at få en pause fra alt det. Senoverse, og og Ambition, jeg stå så det ikke lavt andet. Så lad mig få en pause fra videospil, ved at spille et andet videospil. Uh, ja, det <laughs> så, så det virker også uh, meget sjovt. Uh, jeg kunne godt lide Dead Nation, men jeg håber på, at jeg vil elske det, fordi jeg, uh, jeg er simpelthen vild med de her Twin stick shooters og når de bare er gjort sådan, mm, helt perfekt, så uh, kan jeg ikke andet end roste uh, til skyerne For eksempel okay. Helldivers. Det formåede ja. at imponere mig gang på gang, hvorimod Dead Nation, der sidder sådan, om oh, det er super cool, men ah. Jeg er sgu ikke rigtig hooked, så jeg håber lidt på, at Alien Nation, øh, at det ligesom kan højne niveauet, og måske være en konkurrent til Helldivers, så de ligesom kan mm. kæmpe om at levere det bedste produkt til øh, Twin Stick Shooter-fans. Fedt. Så det er egentlig de, øh, det, det, jeg har spillet. Nu nævnte du lige uh, Helldivers, der. Det, er jo, det skal jeg også have fordi det får for, hvis der er en Playstation 4 Pro-updatering. Okay, cool. Jeg øhm, tænke på. Ja, Hvad fokuserer de på der? Fordi det er jo bare sådan øh, humble, øh, minimalistisk spil. Så måske yeah. lidt fine effekter og mere stabil framerate med multiplayer det, det ved jeg faktisk ikke, men det bliver jo nok noget i den stil, kunne jeg forestille mig. Ja, okay. Men, øh, men jeg ja, prøv endelig helder så skal jo bare sige til, så kan jeg hoppe ind og give dem en uh, cup of liberty. Oh yeah! Har du ikke spille heldrej, hvis du hvad siger du? Har du ikke spillet heldrevers endnu? Jo, altså sådan lidt, jeg, jeg prøvede det, men ikke Altså ikke sådan spillet, spillet det. Nej, det er virkelig, virkelig morsomt. Ja, det er det virkelig. Okay, jeg synes, det er morsomt frem. Ja, det, det når, man, når man sidder og spiller det, og hele det der premise, og de der kommentarer, de kom med, det er sidder bare med et fjost, men sådan, oh, you guys. Det er sådan lidt startet okay. en Ja. Det er dem, den måde, du mener, morsomt, ikke? Ja, ja, ja. Sådan lidt over-american over-the-top-agtige. Yeah, ja, det er sådan, yeah, war, wow, it's great. Okay. <laughs> altså, jeg har bare lige været inde, og jeg tror bare, jeg har klaret, at tog den første bane, det gad jeg ikke. Mm. <laughs> oh, you have a lot to see. Yeah. Ja, okay. Fedt. Mm. Vi skal Nå, da bruge det samme gang, altså. Den yeah, gang. det, det, det jo mm? Det kunne være grineren til gengæld. Okay, gør det talking. <laughs> ja, ja. Var det var jo vildt. Det er intenst. I can't, can't do this with my own captain. Jeg, ikke lov, jeg er ikke lovet, jeg ikke kommer til at skyde jer, men ja. Oh, nej. Friendly fire. You know. I, sp I spillet, eller hvad? Ja, ja det... måske. Måske også det. Okay. <laughs> ja, okay. Tilfælde, I er, vi jo okay, så lad os bare se det spil. Real life violence. Uh... Ja, når vi nu snakker om, øh, om ægte vold, hvad, hvad har du spillet, øh, Hoffman? <laughs> <laughs> <laughs> jeg vil en nogle fodboldkamp. <laughs> okay. Og... Øh... Så ser jeg mig ikke okay. på fodbold, men uh, slåskamp, det der masser af, nå. <laughs> ikke. Og vi har spillet det Og gik over og tæskede min nabo. Yeah. <laughs> Because of video games. Oh yeah. Logical. Ja, jeg har spillet uh, The Turing Test, og nu er der på der det? Det er hvad? Nej. The Turing Test. Turing Test. Turing. Turing. Jeg har turing. Ja, det er en, de, en af de folk, der fandt computeren. Ja. Jeg har ikke set Blade Runner, men, øh, men øh, hvad undskyld, hvad siger du Hoffman? Det, det kunne jeg ikke lige høre for. <laughs> det er egentlig en af de, de dybste, der var med til at opfinde computeren i sin tid, Turing. Alan Turing, han, øh, han har fået sådan en test opkaldt efter sig, det var fordi han beskrev øh, sådan en virtual intelligence, må det være? Artificial intelligence hedder det så. Ja. Yeah. At når man man at at der må, at en test, der skulle afgøre mig, en øh, virtual intelligens var god nok, det var, når at man sad og snakkede med med, altså selvfølgelig sådan, du har ikke se den selvfølgelig Men du sad og chattede med en eller anden Og så kunne du afgå okay. om det var en virkelig person Eller om det var en computer der svarede ja, så, okay. så, var det en, så var det en virtual intelligence Så Virkelig ja. fascinerende koncep koncept ja, så, Det er vi, noget meget svært Så lavet et spil her Og så vi man så rundt op på månen som en astronaut Snager med en kunstig intelligens Som vi kender det fra 2001 og så, Det gik jo så godt øh, Ja det gik fint <laughs> Hell, was <laughs> Hell was right Ja. Og så, øh, så skal man hjem sådan, øh, sådan nogle Puzzle rum Lidt ligesom sådan en portal noget mm -hmm. Okay, man, okay. Og finder, hvad ja, det, jeg, forstår, jeg forstår ikke Er det et, er det et gammelt spil eller et nyt spil Er det forholdsvis nyt Jeg tror det var jo Okay Det det var sådan Det ramte nogle ting Jeg normalt rigtig godt kan lide sådan med En mystisk historie og... Vold Der er ikke, som, faktisk ikke så meget vold Stop pushing that angle Mathias Jamen, jeg ved, jeg ved, det ligger i ham, mand. Jeg, jeg prøver at gøre ham til en fighter. Jeg kan også høre du på at trykke mine masse... Tryk knapper, der jeg kan høre. Ja, <laughs> jeg, ved, jeg, ved godt, jeg ved godt. Jeg håber, du giver mig en røffel næste gang. Nice. Du vil bare gerne have beviser <laughs> til din sick cause. Yes. I knew it. I was right. <laughs> Vi er ved at bygge en, en sag mod Hofmanden. Nej, det skal jeg måske ikke snakke om her. Nå, øh, hvad siger du? Er det en Tumblr-blog, du har der, Så... <laughs> Ja. <laughs> No, the man real, me. Yeah. Donate to my Patreon. Den har fået overraskende mange likes, men jeg tror jo de, de de, de, faktisk, <laughs> oh. <laughs> det tror fordi David Hasselhoff. Det er der bare noget om til gengæld, men. Uh... <laughs> <laughs> det kommer senere. <laughs> ja, det kommer senere. Huff, yeah. Okay, nu prøver jeg lige at kalde dig Håf. Christian. Fortæl os noget mere om det Turing-test. Uh... så kommer ondt der og løser gå ud og snakke om sin AI der og finde ud af, hvad der er sket, fordi man bare vågner op der i Hypersleep. Så det er sådan, mm. der, der er mange elementer, sådan jeg tænker sådan, det, det kan jeg rigtig godt lide normalt i spil, sådan puzzle-elementer, nu ved jeg historie, godt, hvad det er for et spil klar, det. Sådan men men det, det var ikke sådan vildt godt lavet. Altså, det er sådan lidt, det, det lille smule altså nok også fordi okay. det er lille indie der lavede det, så finder jeg ikke sådan mm. helt til pæn, og sådan det, er sådan, det kan man normalt godt leve med, ikke? Men, ja. men det går bare sådan lidt igen i det hele, fordi sådan puzzle-design er ikke så skarpt, og okay. historien er heller ikke så vildt spændende, sådan, men nu er flot til at skyde nogen til sidst, uden at afslære for Fedt. Mm. Det lyder godt. Okay. Uh -oh. Så ser det. Åh, åh. Jeg kan ikke kan finde ud af, at det er <laughs> Ja, det er sådan en exit-button, ligesom i... Uh, postal. <laughs> ja, præcis. No I regrets. regret nothing. Ja. <laughs> de <Yeah. laughs> det i hostel, det kan jeg ikke huske. I Postal 1, der kan du skyde dig selv. Ah, Postal, okay. Jeg tror du vi sagde Ho Hostel Den er oh. Ja den er frygtelig uh... Nå, no, kan man da ikke vælge så meget Den er kærløs film Romantisk Ja det er præcis ja. Men det, det, det er først en lille blanding af en DVD film Og uh, The Turing Test Så har jeg spillet et andet spil der hedder The Bunker mm. ah. Som er sådan et uh, live uh, optaget spil Altså selvfølgelig ikke, at det foregår live, men altså det er optaget med videokamera så det er skuespillere og sådan noget der med. Oh, og så er der folk, der lever nede i en bunker. Og man starter med at se sådan sin egen fødsel der nede i bunkeren, lige da, da folk taler ud oh, i den. I... For at tre uh, rip-off. Ja, man skal være det til stede derfra. Og så starter okay. man til med at spille med, ens øh, mor dør. Og så er man så den sidste overlevende i den bunker her. Ej. Og så øh, man der en rundt i at lave sin rutine, og så... Så sker der ting dernede. Uhaj, så skal man lige sørge for, at maskineriet virker. Åh, oh. Så er vi ikke, er vi ikke helt overfor, at jeg købte det der på tilbud. Ja, ja jeg overvejede altså ikke sikkert meget at købe det. Det så vildt interessant ud. Men det er jo sådan, lavet ligesom sådan nogle gamle CDI og Sega CD. Spil ikke sådan noget real motion video, men det er så selvfølgelig bare video nu. <laughs> mm. Men ikke? Mm. er det ikke bare YouTube bait? Uh. <laughs> Det lugter lidt hende. Nej, men det er ikke fjollet på den måde, altså. Det ved jeg selvfølgelig ikke, hvad du mener med YouTube, men jeg tænker at lidt mere skal være noget, skal være noget med der var. Altså, hvor det var optaget, så ringe, så det var sjovt på en eller måde. Har det, de gik efter? Det ved jeg ikke om det, du mente med det. Hvad? Jeg synes bare det lød som et Lovende koncept, der var gjort sådan et. vi er quirky, bare for at være quirky. No. Jamen, er det, ja, det er ikke helt, de går efter. Det, det mener mere om sådan lidt en indie-film. Sådan en kortfilm, egentlig. Ja, yeah, okay. Og så har de valgt at lave det som et spil i stedet for folk. De har lavet det lidt mere indlevende. Så de er oprigtige? Ja, ja, ja. Det er, Okay, okay. Og skudspillet okay. er også okay. Nice. Ja. Historien er også sådan okay, men, men der var ikke særlig meget til spillet. Det er kun to timer langt. Og, mm. Okay. Og der er ikke altså, der er ikke noget puzzle i det. Det er lidt det, der er problemet med det. Du klikker bare ja. rundt. Og det er sådan er det, lidt... Det er rimelig klart, hvad du skal hele tiden. Og der er ikke nogen ting, du skal løse. Du skal bare trykke på ting. Så sådan, okay. okay, nu skal jeg finde en sikring. Okay, så går jeg ned, hvor der er sikringer. Så tager jeg en sikring. Så går jeg op igen, hvor den skal puttes ind. Sådan. Det var en god. <laughs> you just won the game. Ja. <laughs> yeah. Ander spoiler lige, da vi sluttede. I'm proud. Så, ja, no, men yeah, okay. Altså, men er, det man, er det noget, vil du, vil du anbefale? Ikke rigtigt. Altså, hvis man, er, hvis man synes, det er meget spændende med sådan noget eksperimentering med... Jeg ved ikke, små indie-projekter og... Øh, altså, som i indie-filmprojekter og... Indløvelser i sådan nogle, så måske... Men der er ikke rigtig noget spil i det. Altså, også selvom... Og jeg er normalt godt typen, der godt kan lide nogle af de der walking simulators. Ja. Men mm. det her er mig rigtig den itch, fordi... At det er lavet som film, så du går ikke selv rundt, altså. Han står bare Nej. stille, men med du trykker på et sted, og så går han derovre. Så er det ikke sådan, at du helt... Okay. I det mindste, det går selv over Okay. Nå, no. mm. Jo, jeg havde, jeg havde sgu ellers set frem til at prøve det, for at være helt ærlig. Du må gerne prøve det, altså du kan jo, jo lunde mit. Mm -hmm. To timer. Du vil se, ja? vi slår vores speedrunner-tid. Okay, vi, oh. to, vi tog faktisk to timer i kvarter, fordi at øh, min lillebror kunne ikke finde sikringskassen så meget lige ved siden af, hvor man skulle bruge den. Så øh... Okay. <laughs> Typisk. Ja, det Typisk! Ungdommen nu til dages. <laughs> Simpelthen får leveret alt på et sølvfad. Men det er ikke engang godt nok. Nej. Men Jeg har faktisk også spillet Titanfall 2, ligesom Mathias har. Er hey, det hey. For det er det, jeg skal anmelde. Det gør du ikke? Jo, men det gør den. ikke Kan du bare se. Fik... Anmelde The Hell Out of It. Yeah Og fik bræstet bræst ud af de der uh, Titan-sand-shit. Ja. Yeah. Uh. Det er fucking Uf. fedt. Jeg kan godt lide at 2. Spoiler. Synes du ikke, det er fedt? Jo, men jeg kan godt lide det. Jeg kan, lide det. Jeg kan lide det. godt lide, at det er fedt. Men jeg, jeg... Jeg synes, der kom sådan en meget positiv boss omkring kampanjen. Det forstår ja, jeg ja. ikke sådan helt. Altså, ikke, at den er Nej, helt ja, ringe, men den er sådan, jeg synes ikke, at den er noget spjælt ved den. Ja, jeg synes heller ikke, altså, det, jeg, kun, jeg har sådan svært ved begrebet af den. Jeg har spillet et par kapitler, og jeg blev ved med sådan noget. Altså, ja, det starter forholdsvis kedeligt. Kan jeg lave en analogi? Ja. Tror, tror I ikke, det er lidt et scenario, hvor for eksempel uh, Dragon Ball fans Ja, yeah, I'm going there. Uh, tror jeg ikke, det er lidt af et scenarie, hvor man kunne forestille sig, at Dragon Ball fans, der aldrig havde spillet Dragon Ball spil før, de ser min awesome kommende anmeldelse af Sinuverse 2. <laughs> og så spiller de det, og siger åh oh my god, det er det bedste spil nogensinde. Ja. Det er bare det bedste. Ja. Tænker bare, de der så der så hårde som med kampagnen i Titanfall 2, tror mm. jeg lidt, det samme scenarie. Altså, folk, der ikke er mm. vant til at spille shooters, der... Jamen, hvis de nu ikke har spillet så mange gode shooter-campagnes. -camp altså, ja, det ved jeg ikke. Kort 24 4, udmærket, Singularity. Halo. Uh, hvad? Det er oprindeligt Halo. Åh, oh, ja. Ja, det er også en god kampagne. Altså, jeg tænker lidt, hvis, hvis man let bliver imponeret. Og kan det være, det er derfor, at der er så meget positiv boss om det? Ja, yeah. måske. Altså, det kan også bare være, at de med pris på de sådan, unikke ting, der er i det, men... Det er, Jamen, sådan, er der, er der, der mange nogle... unik, unikke ting i det? Ja, der er, sådan, der er sådan... Der kommer sådan to scenarier, der er sådan, forholdsvis unikke i det. Og så er der set, okay. et, et gameplay-element, der kommer senere, som... Blad på, på en sjov måde, og så benytter de også lidt sådan, Lid, lidt på en sjov måde. Okay. okay. Øh... Det er det, det, de der øh, segmenter, der er bedst ikke at afsløre, right? Ja. Det, det, det er sådan ja. noget, man skal opleve selv ja. okay. Spoiler, okay, ja. altså, it was all okay. a dream <laughs> Okay, der, der, der er et sted, jeg kan afsløre, og at afsløre for meget om det Som var ja. lige sådan kort Det er fordi, der er sådan et tidspunkt, hvor du bevæger dig på sådan nogle Der er bygget sådan nogle hus, husplader sådan Lidt som ligesom sådan Jeg har ikke set i udlandet, der kan man nogle gange få sådan et, et hus, der, der er træ Og så, man, så flytter man bare hele huset, så er der Nej, sådan en ekstra brede øh, vadsbiler Så laver man sådan nogle plader Med sådan nogle standardfabrikerede huse Som så bliver bevæget rundt i sådan en fabrik Som man så hopper rundt på mm -hmm. Og de bliver sådan Hvad hedder det Lavret op sådan, Så de står sidelands, ligesom i her steder Hvor man også kan sætte biler ind mm. moderne steder. Og så hopper du rundt på dem På et tidspunkt Og det er sådan lidt fuldstændig fucked up for mig Fordi du ved, man sådan prøver på ligesom, at vende Okay jeg løber på den her 90 grader på den her inden den bygning her men det, jeg, oh, jeg, jeg ved okay. det at det er guld, så, så prøver også sådan på at slås om hvordan, er, hvordan, er, hvordan virker gravity herinde fordi jeg ved godt det, yeah. det, der, det er det men jeg løber sidelæns på det eller sådan. Yeah. prøv på yeah, kravle okay. på den her sofa her <laughs> ja, det lyder da det lyder meget sejt synes jeg altså, mm -hmm. det, det, det lyder fedt ja yeah. det lyder vildt sejt så der det er sådan en enkelt ting i det der er sådan okay, men det altså, jeg tror problemet med det er at jeg har nogle gode elementer som de viser frem, men jeg sad, jeg sad bare sådan og, og fik tanker på at, at det kunne bare have været så meget bedre hvis de bare havde taget det videre, hvis de en, og det er måske sådan også lidt overambitiøst, men hvis de lavede det ligesom et, et moderne Tomb Raider eller sådan noget, altså sådan lidt mere, lidt mere mm. open world-agtigt eller sådan en hop world, og så kunne du tage afsted ud, så fik du abilities fordi man har lige vel de her movement abilities som gjorde, at man kunne komme videre i spillet og sådan man, lidt spil? Metroid ja, lidt præcis det, det kunne have været sejt, faktisk. Lavede, Altså Det har ikke rigtig så meget at se så mange first-person shooters, ud over Metroid Prime-serien, som ligesom gør den yeah. her mode. Og Det kunne være været fedt, fedt at gøre godt på. Det er fucking <gørg> sejt. Det, det yeah. synes jeg faktisk er en god point, mm -hmm. ja, men, men det er måske også et lidt, øh, lidt En kritik, at, øh, at, at sige, jeg vil hellere have haft det her spil, i stedet for at anmelde det på deres egen termer. Men, men, det, er, men det er bare det ærgerligt, fordi de åbner lidt op for den vej, synes jeg, med det. Og så er det bare sådan det at de ikke ligesom går videre... Ja, det er ja. Er nok. Nu har jeg, selvfølgelig, yeah. jeg er nok ikke spillet nok af det til at kunne sige det, men kan man ikke sige, altså for hvad det er og i forhold til mange andre campaigns uh, her under Call of Duty og sådan så en nye Battlefield, det er sådan en god campaign, men, men de gamle, altså i forhold til så mange andre nytstående shooters, så er det ret godt, synes jeg. Det er spillet en tidere. Mm. Ja, yeah. Altså sige, den er. Cap'n? Ja, Titanfall. Altså vi siger den er, den er serviceable. Og der er nogle okay. steder hvor de bruger det her platforming Sådan okay jeg ja, Det er det jeg at, godt kan lide Men det starter også super kedeligt du også siger. Det er da fandme svært at blive gabe i starten Det var sådan ja. ja det vil jeg så også dig Mega meget i. Den er virkelig nederen der i starten Men mm. man, man kan vel også sige At det er da heller ikke helt færre Måske at Sænke forventningerne til Shooter campaigns Bare fordi der ikke har været så mange gode De sidste par år Nå, på den måde, Ej, det er måske en. så ja, øhm, så men men det er da fedt nok hvis hvis den hvis den er sådan serviceable, og man kan øh, begynde at få en fornemmelse for øh, spilsmekanikker, og øh, som du siger så er der de der unikke scenarier der faktisk øh, stikker ud og rimelig kult cool. ja. det er i hvert fald det er i hvert fald fedt at at den for at en kampagne om om noget og at det ikke er en... Call of Duty-kampagne, synes jeg. <laughs> Al, det er en Call of Duty, men det er, ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> det, det er lidt, lidt til dig, men det er stadigvæk Call of Duty. Kan man yep. sige det? Ja. <laughs> well, you det just er. said it. Yeah. <laughs> there it is. <laughs> yeah. it's, it's out there now. Det er det to do now? Nope. We're fed. all fucked. Så, ja, men men ultimateren er super solid og rigtig godt. Ja, yeah. helt vildt fedt. Virkelig sjovt, og... Og spille multiplayer, det synes jeg. Spiller I på PC eller konsol? Jeg spiller konsol! Også konsol. Nå, okay. Hvad sagde du, Hoff? Jeg spiller også konsol. Okay, okay. Men det, det er ikke på... Ja. Øh, ja. Jeg I overvejede den, øh... nemlig at købe det, måske op til jul eller efter jul, købe det til PS4. Vi men... mødes næste år, når du får din Scorpio. Ja. Ja, yeah, yeah, okay, vi, vi, vi, vi, vi kører en er <laughs> Vi, en, vi en Patreon, så vi kan købe en skorpion til Holm, så skrænke den bid af. Den, vi kalder bare den kampagne for uh, Please notice me Phil Spencer. <laughs> <Yes>. <laughs> er hvad? No mind. Der. No. Okay. Men uh, fedt. Er det? Har du har du mere på programmet eller skal vi uh, begynde at kigge på, hvad der er sket? Okay, skal jeg lige hurtigt nævne den sidste spil, jeg spillede? Og det, er lidt, det er lidt en guilty place, ja, så jeg må lige støtte mig her. Jamen, jeg har også spillet til 2. Det er fint. <laughs> okay. Jeg har spillet noget her Clockwork Tales. Åh, det der... Ja, jeg ved godt, det, det er. Jeg bliver nødt til at jeg kunne... For jeg har hørt om det. Det er lidt noget... Det minder om sådan en gammel Flash-spil. Dem har der blevet på hjemmesiden, man kunne spille online. Øh, fordi det er lidt sådan et uh, hidden object-spil. Så det er ligesom, ja. at man kigger sådan lidt rundt. Går fra sted til sted, og så er der sådan nogle gange nogle puzzles, der sådan er okay lavet, og så andre gange er der bare sådan, her er der en masse ting på skærmen, find de her ni ting, så skal man så trykke på dem. Okay, fuck det lyder bare pissefedt. <laughs> det er det. jeg lov for. Og det er et af de her spil, som selvom det er en helt anden genre, og vi har snakket om dem før, hold med lidt Mad Max, var også lidt det samme på samme måde for mig, selvom ja. Mad Max skal lidt mere kudos, fordi der er lidt mere kvalitet i det, men... Det er, det, her, det er lidt det her hyggelige spil, man sidder og spiller. Sådan, det er egentlig meget, meget okay underhånden. Yeah. Jeg sidder og får tid til at gå med det her. Jeg må jo waste mit liv alt for meget. <laughs> <laughs> ah, don't let the existential crisis kigge uh, ind. <laughs> <Nej>. oh! <laughs> Så det fik jeg Ej, lige det... i orden. Fedt. Awesome. Det skal også hyggeligt at spille sådan nogle spil, synes jeg. Men det er det faktisk. Det giver en dejlig, rænsende øh, oplevelse. Jeg har det på samme måde med en Nintendo-spil. Altså, jeg, jeg hiver tit frem i min NES og så bare og spiller sådan nogle mega-simple spil. Det er sgu rart nogle gange. Ja, for det er også det. bare sådan en komplet spilletid, for der er ikke nogen achievements i dem. Så det er oh jeg, jeg <laughs> Ja, okay. Det er rigtigt. Det, er, det har du faktisk en rigtig god point der. Så det er jo bare sådan en Ingen... waste, Sådan bare lige spiller lidt der. Hvad kan, man, hvad, kan, hvad kan man dog bruge personlige achievements, man selv... Øh, optjener øh, til, altså, det, det, det kan man jo bruge, det skal jo, skal jo stå på skærm skal stå på min profil, eller så er det ikke real, ja. jamen det skal det, altså, folk skal vide, at jeg har, øh, brugt, øh, 100 timer, på en øh, skærm i, øh, <laughs> Jeg hedder ikke, øh, der det der, bikini, zombie, slager, shit, er det ikke? Nej, nej, nej, hvad fanden er det, der er sådan en i, sådan shit, Nej, Lollipop Chainsaw, tænker jeg på, når du har kigget op under hendes skørt i tre timer. Ja, det er sådan en sådan skændig. Når man har gennemført kampagnen? Nej, nej, altså sådan en, hvor du faktisk bare har siddet og kørt kameraet op i en stilling, så du kan kigge op under hendes skørt i sådan et timer. Okay. Min pointe var så bare, at det er hele kampagnen. Det, Nå, det er målet. Det, er det, var, min, det var min joke. Det er, Badoom. Ja, ja, okay. Det er ikke Great material. <laughs> Peace to God. God. Underappreciated joke of the week. God. Jeg kan ikke lide Lollipop Chainsaw, hvis det du spurgt mig. Nå, okay. Jo. Så du har stadig ikke spillet det der uh, Extreme Volleyball VR. <laughs> Fordi det er jo grunden til, at VR er i det er jo den eneste grund til at overhovedet at bruge penge på VR. Hvad er det? Det udkommer til... PS4 godt. det. ting. Det er bare right yeah. det, Ja. No way. Okay. Så so Altså, Dead or Alive Extreme Volleyball VR. Yeah. Ja. De en VR det er laver en VR-udgave. Men at, er det udkom <laughs> hold, men har de bare vist den frem? De, Og oh, de, oh, de har vist den frem. De har vist den frem. Jeg ved at holde, er. Ja, Det er, er, er god It's coming. Nice. Nå, men det er... Færdes. Se frem til, tror jeg. Så <laughs> skal der den her no, på upgrade. Vi er ikke caution uh, optimistisk der. Hey, lavede vi faktisk ikke lige en flydende overgang over til nyhederne der? Hey! Det vil vi godt sige. Ja, det gør vi. Hvad er det for nyheder du har der? <laughs> <laughs> Men var det ikke en nyhed? Det, hvad er en nyhed? Det du... Altså, det er, er VR... Volleyball tv Det kan man godt sige. hvad er det <laughs> Jeg vidste ikke Jeg Hvad er din pointe, er det en, en, en, It's news. For mig var det en nyhed, ikke? Min pointe var, at vi lavede en flydende overgang, men det blev så mindre flydende af at jeg nævnte, at vi lavede en flydende overgang. På. Okay. Men så apropos okay. Spillelivet, så. Der hænger yeah. lidt mere sammen med Japan, eller måske eksklusivt Japan. Har I hørt yeah. SEGA, yeah. de har lanceret et Daytona USA 3? No way! Yes. Yes. Det kommer way. til arcade i Japan. Fedt, man. <laughs> så, i det marked, jeg er interesseret i <laughs> Der hænger du tit ud Står ligger nogle quarters op Det er meget næste gang Ja. Yeah. næsten snakker med alle mine waifus <clears throat> Men uh, er uh, Ingen planer om konsoludgaver uh, eller hvad? Ikke, ikke, ikke indtil videre Og de har jo, så sagt, okay. at, at det bygger på uh, For at ligesom at få det rigtige feel, så bygger det på det originale Spils uh, spilmotor Okay Hvilke uh, er 94 skal det passe, står der her i nyheden Det var længe siden det er godt nok længe siden, ja. For ligesom wow. at få den rigtige, no. både AI også, og catch-up-feeling, som de kalder det. Okay, shit. Men er det en god ting? Altså, det er jo et virkelig gammelt og virkelig dated spil, som ikke ja. spiller så skidt godt længere. Altså, hvis de går efter rigtig feel, så er det måske fint nok, men jeg ved ikke. Altså, det kunne være fedt, hvis de bare sådan, okay, de skal være en arcade-maskine, De plejer at være sådan rimelig dyre, så vi kan bare fyre en kæmpe stor vild PC Uff, og så bare lave det mindste spil, ikke? Men hvis de køber på den motor, hvad fanden, altså hvad? Hvad betyder det så? Det er sgu et godt spørgsmål Altså de kan vælge for forhåbentlig Det er ikke fordi det kommer til at ligne det gamle Det gælder jeg på ja, Det vil være det mærkeligt Det, det bliver vel forhåbentlig det er også et nyt spil Det er vel bare et spørgsmål om at de bruger samme fysik Måske Ja det, Uanset hvad så synes jeg det lyder spændende <laughs> Skal vi snart til Japan, drikke? Og vi spiller op ja, til 8 det... mængde? 8 mænd, okay komme til dyste Fedt. På en akademaskine, simpelthen. <laughs> du kan længe godt blink dem op. Man kæmper om radio. Ja, ja. Så vi tager først ned i Hostesses bar, og så tager vi lige fem oh. kære piger med. Det er han, og så spiller vi. Yep. Fedt. Det, det er. Uh, du, du har allerede lagt en plan, det er godt plan. at høre. Det er skidt godt, okay. Jamen, uh, det gør du bare. <laughs> og hvis vi kan spørge, skal spille til spilmesse. okay? <laughs> okay, okay. Og ja, hun hører vel ikke noget af det, du laver? Nej, jeg det uh -oh. Det er det ingen, der gør. <laughs> oh! <laughs> wow. Oh, damn, mand. Oh. oh, you've hurt. Kære <laughs> lytter i ene det var en, en, en joke. Kære mor, mm. det var en, mm. en joke. Skal vi... Vi kan faktisk faktisk begynde at måske snakke direkte til lytteren, har jeg tænkt på. Okay. Ja, men er man ikke lige sådan lidt for soulig, altså? Lytter, sidder, sidder du ned nu? Ja. Yeah. Vi, vi snakker med dig. Jeg håber, du har det godt. Vi snakker... Jeg snakker Direkte til dig. Directly en, to you. En mand, der lytter med. Skal til dem. Vi so. skal lige godt lige op den lidt, så. I, okay. Dem og deres. Nå oh, ja, helt sikkert. Uh, vores lytter og katten, der er vi siden af. Ah, okay. Ja. Hey. <laughs> Nå, hvad har du? Hoffman, jeg har det. Øh, du havde en, en, en virkelig flot oversigt over, hvad der var sket den her gang. Jeg synes, du skal give os et stikord. over. Og så tager vi en en nyhed Yes, det går jo bare sådan random et eller hvad? Og så Ja, vælg en panik, ja ja Ah fuck, hvad har vi? Panik, eller hvad? Noget som er i kontekst til nyheden Ah okay, øhm Men kan ikke bare fortælle en nyhed til i stand for? Vi kan fortælle om det er et Bastion-spil Der får en gennemgivelse-scross-drej, backwards-compatibility-scross-drej Begge dele. Something. Ah. Og det bliver genudgivet på Xbox One. Ja. Øhm, yeah. Der har vi jo set masser af genudgivelser og det her det bliver så også øh, højere opløsninger og sådan noget. B nok, det helt standard, men det fede ved det, der er så, at øh, dem der har det i forvejen til Xbox 360, de umiddelbart kan hente det gratis i en periode mellem den 12. december, hvor det blev udgivet og til den 1. januar. Ja, det er rigtig fint. God service, totalt ligesom med, øh, hvad det, Castle Crashes, ja. Ja, det kom faktisk også med Casper, og det kom faktisk også med... Kan det ikke passe, at komme kom med Limbo? Jo, og lige apropos Limbo, det har de jo faktisk under nok valgt at genudgive nu med backwards compatibility-programmet. Så jeg har det to gange med min nu også, Hvad Er det, du vel også næsten Yes, så du har både en 360 udgave og en Xbox One-udgave. Det er fandme fedt. Det pixels. Ja. <laughs> yeah. Ja. Det virker fuldstændig åndssvagt, synes jeg. Men det er fint nok med Bastian. jeg miste så. det var en lidt... Øh... Lidt vildere udgave af spillet, altså der var lidt fedt Det var noget med, at de havde lavet lidt om i motoren eller sådan noget, kunne det passe? Det kan måske godt være. det har da ikke lige mine nyheder Så var DLC'ers kommer med Jeg læste noget om, at de ja, at de, de ville bygge det igen Sådan at det var mere next gen Hvad det sådan skal betyde Okay Vi er ready, så nu Ja, lige præcis så kommer fordi bare det faktisk... rundt, af hele verden er ved at blive bygget foran et ah Det kunne faktisk se fedt ud hvis det var, men... It's trippy! Nu problemet bare, det ja, er to det led. kunne det faktisk godt. Så... Ej, det, var, det, det kan svært. man godt. Det er da... Det er... Øh... Held og lykke med det. Det, det er jo sådan jo. lidt, altså... Ja, okay, spillet af i 2 Super Mario i Det er fordi, hvordan vil det... Det er det. Det er jeg klar til. Hvad skal jeg sige? Super Mario. Hvad siger du? Ja, Mario i VR. Er du sindssyg? Det... Det tror jeg bliver mm. det nye shit. Ej, ah, jeg har hørt om den der Left for Dead-kampagne, der er udkommet, det er jo kan udviklere, der hedder Turtle Rock, dem der også lavede Evolve efter. Jeg tror egentlig kun, ja. de lavede Left for Dead 1, kan det ikke passe? Var det ikke Valve selv, der lavede touren. Jo. Eller er det mig, der husker jeg Jo det. Været. Nej, jeg tror, du har ret. Var det ikke noget med, at Turtle Rock, de smuttede efter, at fik lidt DLC og sådan noget, og så Valve de tænkte, fuck it, vi laver en tour. Ja. ja. Det er ikke det godt nok, at de Nej. Men så er de bare lige oh, vendt tilbage Efter de er færdige med at arbejde med uh, Evolve Så uh, vendte de lige tilbage og så, det, det så fandt de lige Hey vi har den her gamle Kampagne vi aldrig fik lavet færdig, Den har vi lige i nogle mapper her Lad os lige udgive den her. Det er hvad vi fandt <laughs> ja. det, det, i skrældesbanden Det er fint nok de, altså. de havde sagt at de ville blive ved med Support spillet i mange år Og det gør de så også i høj grad nu Så det synes jeg skulle være fint, øh, fint service Så den passer ind mellem To andre kampagner som jeg ikke lige husker hvad hedder I står der her det der. Blot Harvest, hvis, hvis folk kan huske, hvad det er for nogle. Og så den nye komponent, den hedder Damit. Den. Kan ikke de to. Ja, det er fedt Men, men det er bare sjovt, fordi det lyder lidt som om, at øh, den ikke er blevet lavet helt færdig. Eller hvordan er det forstået? Eller var den bare ikke færdig, og så nu har de lavet den færdig og udgivet den? Eller? Det tror jeg. Altså, det er en af de der scrap levels, som de måske ikke havde tid til at. Ja, yeah, det også, før deadline. Det. Jeg ja, der står der med, it's, it's grey box, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, and some code features are missing, but it's playable from beginning to end. Nå, okay, så det <laughs> er faktisk ikke helt, helt færdigt. det lyder ikke som det, men det virker, næsten. Grey code, hvad vil det sige? Et grey box, jeg ved det ikke helt. Om, om, Jeg ved ikke, om det er skyboxen, der var grå, det vil være se meget mærkeligt ud, hvis den var det. Er. <laughs> Ej, det kan man måtte sidde ret hurtigt, så vi kan få Nicholas Cage hovedet ind, eller sådan noget. Den stil. <laughs> Som den var intenderet, selvfølgelig. Altså, ja, ja, selvfølgelig. Mm -hmm. Præcis. Original ja, vision. Lidt. Yeah. Ja. Jamen, oprindelig le le Left for Dead, uh, Left for Cage, uh, skulle det uh, så var det Oh my god. Ja. <laughs> Don't play with my feelings like this. Left for Nej. Cage. <laughs> det var virkelig dårligt, var ikke? <laughs> nu du siger det. Ja. Okay, jeg stopper med at tale nu Sige noget mere klogt, Hoffman Du tror jeg har med at sige Man kan bare hente den gratis på, på Steam Ja yeah. Kan man nyde den Er det, det, det ikke passe, at der er nogle nogen af kampagnerne, der er blevet overført som DLC til Toren, eller hvordan er det? Til Toren? Øh... Jeg ved det ikke, når der, kom noget, der kom noget DLC, der først så kom der noget DLC, der bridgede den Kampagnen, ikke? Og så var der en, en af dem fra eller der døde i til den DLC oh, det er rekt, Jo, jo, det er rigtigt, oh der var God. noget så altså, tror Nej, jeg efterfølgende ja. også, at de lavede sådan så, at nogle af de gamle kampagner blev muligt at spille i Toren øh, Det er rigtigt, jeg kan ikke huske, kan det det, huske det. det, er, det er sgu så mange år siden jeg spillede for det Det er sådan en hel... Men jeg bare stoppet med at spille det, efter eller før det der udkom, så jeg kan ikke sådan helt op på det, men, men det den stil Ja Udanset <coughs> så, Uden så er det for Det kan vi i hvert fald konkludere Helt sikkert Fedt, fed. Well, øhm... Um, hvad fanden har jeg ellers sket? Måske også i... De, <laughs> der har øh, været BlizzCon. Og... Vi ah, blisk, ja. ja. Ja. Og der bliver altid ja. lidt nyt, faktisk. Ja. Der er, hvad hedder det... Blizzard CEO Mike Mohaim. Han har været ude og snakke om deres... Den sådan umiddelbare status, hvor de lige står. Med RTS-spil. Og nu tænker jeg nogle af jer nye Blizzard-fans, ja, plebs derude. Hvad er det for noget? Er det ligesom World of Warcraft? Nej. Er det ligesom HOTS? Øh, nej. Det er ligesom er StarCraft 2. Og det, hvad siger du? Hvad er som det stående lige Ligesom det. Ah. Ah. Ej. Det er det så ikke. Okay. Men. fordi lige at uh, uh, uh, gøre bekendt med det. Så det er lidt ligesom StarCraft 2 bare i en lidt mere gammeldags version uh, dengang at uh, bliver nemlig lavet uh, Warcraft-spil og okay. der var under den her rts genre ooh uh, crazy i hvert fald så, uh, så kom Warcraft 3 uh, det sidste RTS eller det seneste RTS-spil i warcraft uh, genren eller det, det sidste RTS-spil i Warcraft-serien ah, ja. var den. Det kom ud i 2002, så det er jo noget tid siden. Og ja. uh, Blizzard CEOen har så været ud og sagt, at de er virkelig glade for RTS-spil, og de elsker dem simpelthen. Men lige nu der er deres fokus på at fortsætte med at udvikle på, eller sådan et, uh, fortsætte med at støtte StarCraft 2, um, som, så godt de nu kan. Og selvfølgelig også have deres fokus på uh, Heroes of the Storm og Hearthstone og sådan noget. Og han siger, at han værdsætter, hvordan at der er så meget passion. Og interesse for en eventuel Warcraft 4, som altså er som altså kunne være en RTS igen. Så han siger at han vil, øh, han, vil rigtig, øh, han vil se frem til hvis øh, hvis der kom en Warcraft 3 på et eller andet tidspunkt, men det er ikke deres fokus lige nu. Og ja, så har der også også været tidligere udtalelser hvor at øh, en øh, Blizzard-producer, har været ud og sige, at øh, Warcraft øh, en potentielt Warcraft 4 og Starcraft 3, det er ikke blevet øh, smidt af bordet. Øh, det, det, det kan sagtens være, at de, øh, de går tilbage til den idé, eller de idéer en dag, men øh, der er ingen garanti for, at det nogensinde bliver en realitet. Så okay. øh, det, er, det er jo et lidt sådan, ah, får man tilbage med dårlige og Gode og dårlige nyheder for mig Fordi jeg har jo altid sagt At, øh, at jeg er ikke er interesseret i at spille World of Warcraft Og følge med i Låren der Jeg vil bare gerne have Et cool rts spil Med en super sej øh, historie I øh, Warcraft-spillene øh, Som det var med Warcraft 1, 2, 3 Og så skal der gerne komme en 4 en dag For sad Jeg har intet forhold til Warcraft Så for mig er det stå til lige meget Ja yeah. Men hvad så, med, hvad så med Warcraft 1 og 2? Jeg har ikke spillet det er, nogen af dem. Det har du ikke? Ja, nej. Ikke Warcraft. Uh, Diablo er nok det første, der bliver spil spillet og spillet. Okay. Men uh, apropos uh, hvad det hedder Warcraft 1 og 2, så har der også været lidt snak om det, fordi uh, det relaterer relateres også lidt til nogle Diablo-nyheder. Men der er jo altid den her... Uh, spørgerunde fra fans, hvor de sådan prikker lidt til deres yndlingsudviklere og siger, okay, oh, kan I ikke, kan I ikke uh, uh, uh, tage de her gamle projekter op igen og lige polere dem og, og præsentere dem for, uh, uh, for offentligheden igen og ligesom bringe det frem i, i lyset igen. Uh, for eksempel med Warcraft uh, 1 og 2. Ja, yes, så øh, Diablo nu, ikke? Hvad siger du? Altså i form af, at der er jo bliver annonceret også en ny karakter til Diablo, som hvis, øh, uden at vide meget om Diablo, så til Diablo 3, en karakter, som man <laughs> ja, udlede, som i et eller andet, ikke? Ja, men det, <laughs> det har vi også på The Dog, at man siger, så bare rolig, I skal nok okay. oplyse dig Nå, jeg... og de andre om det. Men sådan, tror, det som det, står... om <laughs> <laughs> sådan som det står lige nu med øhm, forhåbninger om øh, måske et øh, en remaster, eller decideret remakes, af Warcraft 1 og 2, gamle klassiske spil, så har øh, den her samme øh, Blizzard øh, CEO, øh, Mike øh, har været ude og sagt, at øh, det, er, hvad hedder, det er virkelig svært at, øh, at gå tilbage til de her originale game assets og source code og ligesom kom, øh, gå ned i dybden med det og, og, og ligesom... Øh, få, få et overblik og finde ud af, hvordan det hele fungerer igen. Så skal man ligesom genbesøge det. Okay. Øhm, så, øhm, så de har haft nogle øh, folk, øh, eller, øh, dedikerede folk øh, på deres hold, der, øh, der var interesseret i ideen og ligesom kiggede på Warcraft 1 Assets Code. Og, øh, og så fik de det op kør, Og ham her, øh, Mike Mohammed han øh, prøvde det så. Og så siger han sådan noget, som jeg i hvert fald finder lidt <laughs> oh, det er det. ham oh, Stay tuned Så øh, han siger så at han spillede det originale Warcraft øh, Da det ligesom det hævet op igen øh, På kontoret øh, Orcs and Humans Så han siger at det var awesome i sin tid Men han lover Alle jer derude At øh, den dag i dag Og med øh, Med den øh, øh, Der hvor vi er med spilindustrien nu Og med de standarder vi har så er det bare ikke sjov længere. Nå. Åh, oh, ja. <laughs> Så det er jo lidt en uh, meget konkluderende statement, der han kommer med, som jeg jo er dybt uenig med, Armin. Øh. Fordi jeg ved heller ikke helt, hvor meget det handler om, at de her gamle Warcraft 1 og 2, de skal sådan være uh, lige så awesome i dag, som de var dengang. Fordi selvfølgelig er de forældet. Selvfølgelig er de Warcraft 3 er jo en fin sådan, opdatering af Warcraft 1 og 2, samtidig med at det introducerer nogle nye idéer og sådan noget. Men, jeg synes bare stadig, at de kvaliteter, som Warcraft 1 og 2 havde, at det er stadig værd at værdsætte dem den dag okay. i dag. Og ligesom bringe, øh, Hvis jeg ville gå hen og snakke med Blizzard, så vil jeg spørge dem, om de ikke kunne være interesserede i øh, Warcraft 1 og 2 Remake, Masters eller Remakes Fordi at det vil ligesom give Nye spillere derud En mulighed for at spille de her gamle spil På en let og tilgængelig måde I stedet for at de skal øh, Downloade øh, freeware Og få det til at køre på Dustbox Og hvis de har deres gamle øh, CD'er Og få det op at køre Ved du hvad Smid det på Steam, GOG, hvad I nu vil Jeres ja, egen store <laughs> Selvfølgelig også ja. Hvis der har jeres egen øh, online ja. øh, store Øhm, til en nogenlunde øh, pris, og måske færre, og se, hvad der sker. Altså, Ligger det, de ikke på GOG? Mm, nej. nej. det nej. tror jeg heller ikke. Det mener jeg faktisk heller ikke, de har gjort, har de? Det, om det kan være, ja. jeg tager fejl. Jeg synes bare, det er på GOG. Men, jeg men, tror faktisk, men... der er nogen af de gamle spil, se, der har lagt på uh, Blizzards uh, store, men så har de vist fjernet dem igen, fordi... Jeg mindes, ja, jeg mener den dag i dag, at Warcraft 1 og 2 det er sådan at det er freeware. Okay. Ja, det er min opfattelse, opfald. Sikkert nok i hvert fald. Så man, man kunne købe Warcraft, uh, hvad var det, 1 eller 2 på deres store, men det kan man ikke længere. Så nu no. kan man bare købe uh, uh, Diablo 2 og Warcraft 3 og Warcraft 3 Frozen Throne expansion og sådan noget. Så det er jo igen lidt uh, gode og dårlige nyheder for uh, Blizzard fans. Ja, yeah. Så jeg græder indvendigt, mens vi fortsætter den her podcast. <laughs> Ej, du, er klar, jeg er du, er du, er du okay? Har <laughs> du at snakke? Jeg ja, er okay. Ja, er noget, mm. hvis du har brug for at snakke om, så siger du bare så. Uh. Jeg prøver lige se en gang. Ja, fordi... For the Horde! <laughs> Men af gode ting, som også bliver annonceret på Blitzkampen, så fik vi jo som sagt, som jeg lige kom til at afsløre før, en ny uh, karakter til Diablo, <gasps> Diablo annonceret op. Jeg må være ærlig at sige, jeg har ikke lige helt sat mig ind i den der karakter, er den gratis, eller hvad end det er Jeg tror, den koster penge. Øhm, ja, tror, sådan en bat battle pack karakter. Det er sådan, park, det er sådan en noget. tilføjelse. Ja, altså okay. ikke sådan en helt expansion, men sådan en lille... Jeg ved ikke, en... om det følger en... nogen. Jeg, jeg tror, de kalder det en hero pack, eller sådan noget. Ah, okay. okay. Og det er en necromancer, som var egentlig virkelig populær klasse fra 2'eren. Ja, fra to... yeah. Ja. Men også det er jo uden til så det er jo... Hvorfor? Ja, ja, der er med starterne at spille. Nej. Men så synes jeg så, er han var junk. Jeg tror, jeg så spiller ikke det Men de yes. Hvad siger du? Alle de skiletter! Ja, det det. Sådan så, jeg skal kunne flere skiletter. Og så, nej, du kan også få golems. Og så løber de rundt, og så er, det bare, så er de bare crap alle sammen. helt bare, Jeg skal spille helt anderledes. Lort. Heroes! Og så, så min ven har spillet en anden barbar, som løber med to våben og hop og alt muligt Det var sådan, nej, du så sagde jeg løber rundt og... Prøv at komme forbi de her Og så er der en af banerne, hvor man løber rundt i nogle tunneller, ikke også? Og man kan ikke gå igennem sine ja. skeletter Og, og der, der er nogle hvor det kun er sådan en Plade bred Så det er bare sådan, du prøver at gå og skub til dem der Blød skal væk! Eller frem! Et eller andet sted hen Åh, Jeg må bare lige sige... Jeg skal hen og have sig... mit jule fra <laughs> Mephisto, goddammit! Jeg kan flygte fra en eller, eller anden Kæmpe stor magic eller sådan noget <laughs> Jaaaah Mit liv, det sucks Er <laughs> ja, det kun mig, der ikke har spillet særlig meget Diablo? Ja, åbenbart ja. ja. Det, ja, det er skulle gang... til at tro er... jeg har få spillet Diablo. Ja. ja I er rimelig, uh, into it. Men, men til gengæld så er jeg mega into Overwatch, hvor de endelig fik revealet deres uh, længe uh, ventede karakter Sombra. Pup, Ja, ny helt lige på næsen. Ja på næsen. På... Ja. <laughs> Og hun uh, ja, hun ligner en landing. Ja, hun er hot. Hun ligner en blanding af, af, af Tracer og... Pff, det ved jeg ikke. Hun er sådan lidt, lidt til selv, men minder lidt om Tracer. Det er nok hende, jeg vil sige, hun minder mest om, at det gameplay, er har set. Mm. Meget, meget fast pace og sådan forholdsvis en Ja, det... Ja, jeg hun hacker. En device. Mm. Ja, hun kan nogle rimelig, øh, rimelig crazy ting. Jeg men, har stadig øh, ikke jeg... forstået ultimate, den der EMP... Nej, det har jeg heller ikke. Jeg falder altså, ikke. Altså, det blev vist i sådan en gameplay øh, gennemgang, som blev sig selv laget op på deres YouTube og sådan noget. Øh, og der var det bare sådan, åh, hendes EMP! Men jeg kunne ikke rigtig se på modstanderne, <laughs> hvilke effekter var. Og det var sådan, de stod, ah, eller døde de. Hvad? her på? Ikke? Altså, ja. meget fordi. Jeg ved det ikke. Det kan være, at de altså, mister er gett, deres du... visir eller sådan noget, der ikke kan bruge deres gadgets eller sådan noget. Ja, jeg har blevet også på at lade sådan en yeah. silencer men... Man fik ikke helt sådan afklaret, hvad det lige var Nej, tænker dem, I forhold til, det er en ultimate, så skal den jo også bare være Crazy Devastating Nej? Right? Ja Ja Ja Det er det men er, med, jeg, jeg Men hun, karakteren virker generelt En lille smule overpowered af, hvad jeg set. Så, så det er måske fint nok, at hun ikke øh, Har en uh, crazy ultimate, hvis det er er hun, er hun ude nu, eller er det test eller hvad? Nej, jeg hun er se. ikke ude endnu Okay men, moneykron kommer der snart Er der nogen her, der forstår den anden hud, de har snakket om Med at der kommer, de vil genskabe Diablo 1 i Diablo 3 Ja, ja, den har jeg her Godt, fordi ah. jeg ikke... med på, hvad det er for noget Nej, det, det er jeg forstår noget det. weird as shit Øhm um, Sådan som jeg forstod det, da det først blev annonceret Så var det sådan, okay, de vil remake Diablo 1 I Diablo 3's engine Og sådan noget Det, det kunne være meget Well, det er det er ikke helt sådan det kommer til at være Lige nu er der øh, øh, PTR op at køre, øh, Public øh, Test Realm. Så der er faktisk okay. nogen, der kan komme ind og prøve det her Diablo 1 throwback. Men mm. det skal så lige siges, at ud fra det, jeg har set og ud fra det, jeg har læst, så virker det her mere som en mode til fansene, end en decideret remake af Diablo 1. No. Så... Lige nu virker det til, ud fra den her public øh, test realm, at, øh, at, det kommer til at være, der kommer til at være lidt en øh, setting med Tristram fra det første Diablo-spil, klassisk øh, location, og selvfølgelig også refereret igen og igen og igen i øh, Diablo 2 og 3. Øhm, og så, øh, så, så går man ellers øh, op til øh, Cathedral, og øh, så er der ellers bare øh, dungeon crawling for alle pengene. Og det de så har gjort for, at Bring bringe nostalgien frem øh, i den her Diablo 1 det er så, at man går diagonalt. Er det, er det så, man siger? Man går sådan på plader, øh, ligesom man gjorde i Diablo 1 og 2. Men okay. det er stadigvæk inde i Diablo 3-spillet. Man har okay. stadigvæk sin egen Diablo 3-karakter. Mm. Så ud fra de okay. testvideoer, jeg har set... Af, fra IGN og Gamespot, og alle de der publications, så ser det super mærkeligt ud. Det er bare, det er sådan, hvad hedder det, en co-op øh, Diablo 3-gruppe, der så går ind i, den her, øh, ind i den her mode, via en portal, og sådan noget, ind i Diablo 3-spil. Okay. Og så går de ellers rundt, øh, deres karakterer bevæges på sådan nogle plader, men de bruger stadig alle deres crazy, flashy, overpowered uh, moves fra Diablo 3. Okay. Samtidig med, at de er inde i den her Diablo 1 retro, nostalgic mode. Hm? Jeg ved ja. ikke helt, hvad Blizzard prøver at gøre med det her. Jeg Lige, øh, Jeg har en konspirationsteori. De, øh. de kom for sent i tanke om, at det her var Diablo-seriens 20-års jubilæum. Og det er Fuck. Der er stort set ingen tilbage fra Blizzard North, der lavet Diablo 1 2. Men vores fans elsker stadig de spil. Hvad gør vi? Aha! Og så er vi så landet her. Okay. <laughs> det er sgu noget af en teori, må jeg nok sige. And I'm sticking jeg, to it! <laughs> det kunne også være, at det bare er et venligt callback til fortiden, som måske er lidt klundet udført. Nej! Altså. De er ondsindede Okay ja, men, øh, Jeg ved om det teori er en Jeg ved om det, teori er. det er Det er en gratis patch De kalder okay. den The Darkening of Tristram Der er 16 levels Der vil være de fire primære bosser Fra det originale Diablesspil I kan selv gætte hvem så er i det originale Diablo-spil. Spoiler det ligger i titlen Så Great, great. Man kan det passe, at det er et event Der er sådan afhængig af en tidsperiode eller sådan noget? Jamen, eller, eller der, er anden lidt, anden? der er også lidt forvirring fra min side øh, selv med det jeg har set og læst Fordi det virker umiddelbart til, at det er en event Men... Så, så er det ikke aktiv den periode, ja. Fordi... Jeg har hørt, at Skulle de jo... Øh, oh. Ja... Yeah. Men jeg ved ikke, om det er noget andet, de tilføjer Der, der var i et eller andet event, der var sådan... I en tidsperiode, altså real life, og så der var den aktiv, så man brugte den Og så kom den til igen hvert år eller sådan noget. Men det er bare mangelig, hvis det skulle være den også Jeg ved ikke hvorfor yeah. den skulle være Jeg ved ikke Nej Jeg, jeg kan desværre jeg, jeg ikke kan. Rigtig, rigtig snakke mere om det her De shit, jeg ved sgu ikke så meget om det Det må jeg nok Nå. sige Mest Du ikke høre, hvad der er, ellers er på menuen Det kan være godt, du Har du hørt Uwe Bolle? <laughs> men bag uh, de mange ufattelige film. Oh my god. <laughs> film. Oh my wonderful children. Han, øh, han stopper. Uh, oh. Han stopper. Altså I... bare, som, bare som filmskaber, han stopper som instruktør. Det ikke så. Nej, nej, nej, nej, nej. Det <laughs> yes. Hvad sker der for verden? Trump er præsident og ubehold stopper. Det er <laughs> altså en øh, shit -like to det det... en koalition måske. <laughs> you can't stomp over the ball. Nej, jeg tænker også med. Første jeg tror, at en great igen. Det er Ståbubold. Ja, han er sikkert han er sikkert han er sikkert ikke bare ved at eller sådan noget. Oh, yes, Okay. Wow. <laughs> han er bare tysker, altså han er bare ja, ja, ja, ja. Er drone strike i tyskland. <laughs> men fuck det, er, de de kan alt altså. De har armorer hele, ikke, altså. De, uh... Jesus Christ! Men, men Ej, man har forladt det... mange af de her forfærdelige uh, film om spil. Som du også lige sagde, Mathias Ja mm. øh, yeah. Ja, der har været House of the Dead Der har været In the Name of the King Der var filmatisering af Postal Hvor han skyder børn Ah. Oh. <laughs> film, hvor han skyder børn But I wanted to shoot the children Det er min, er... min citat fra ham Det er fantastisk Den skal jeg se, tror jeg en i en anden film i den, eller hvad? Jamen det det er Jeg har hørt fra nogen på en podcast Der sagde, at de var til sådan en uh, Special screening af Postal Og så bliver han spurgt Hvorfor hvorfor blev der skudt børn i den der scene, hvor der er en massakre i postet. Og så siger han bare, they told me I couldn't shoot the children, but I told them I wanted to shoot the children. Og det er sådan <laughs> en helt anden argument. Jeg lyst, I det I want wanted to, det. to children. Ja, gøre, det er lige først, at må ham sige det. Det mm -hmm. yeah, er <laughs> en kunst om integritet, ikke? Han lyst til at gøre det, så gør han det. Det var det. Og der er ikke nogen, der skal fortælle Uwe Borg, hvad en kan og ikke kan gøre. Så når han har tænkt sig at stoppe, <laughs> Så stopper jeg ikke for hende. Fuck all. No. Han er fucking han lige ligeglad. Han er ligeglad. Jeg vil jo sige, at jeg er faktisk lidt ked over, at han stopper, fordi jeg synes, det er ret grinende, at han laver Jeg mistede har mistet ja. et uh, ko uh, komedie, uh, komisk geni. Er det er derfor? Ja, han er sådan lidt Tommy vissau altså. Han uh, han ved ikke rigtig hvad han gør. Det er ligesom sådan en barn, der prøver at lave film. Don't touch me, motherfucker. Oh. <laughs> anyway, how is your sex life? <laughs> Det er snart egentlig et mange hans interviews Ja, mm. yeah, ja, yeah, præcis Har I ikke set The Room? Det er bedste film Det <laughs> yeah, siden Shit, man no. tearing me apart, Jamen, han, han Det havde... er fandme med Uwe Vold, synes jeg. Han er været lidt ude af gamet, så at sige, noget tid Altså med at lave øh, film, ja, om vi... film om videospil Men han har sådan arbejdet lidt på at komme tilbage igen med at lave øh, almindelige film Altså, der var med andres properties mm. Bare tror, dårlige, også, han... dårlige film, simpelthen det sjoveste er faktisk, at en almindelig film, han lavede før de det videospilsfilme, i hvert fald, har fået sådan en okay-ish anmeldelse. Okay. Nogle af dem. Det var selvfølgelig, der man pegede på, når folk sagde, at han lavede lort. Så han at lavede lort. Se her, jeg har lavet en god film engang, der fik okay anmeldelser. Okay anmeldelser, fedt. Han havde lavet sådan en serie, der mindede lidt om at poste noget, der hedder Rampage. Okay. Hvor han blandt andet lavede en kickstarter-kampagne for at lave en trejern. Han, han, altså han er jo en independent øh, filmmager, så. Men den, den det floppede bare den der crowdfunding kampagne når han kører. Og så lavede han sådan en video, hvor han. tror øh, faktisk, har vi om før, hvor han så bare sad og spiste folk til. Jeg har godt yeah, set den der video, hvor han spinder folk til i hvert fald. Okay. Det er der, hvor han sådan. Øh, hvad er det, og Den, øh, øh, den øh, aktuelle øh, filmindustri? Nej. Ja, det tror jeg også, han gør. Ja, ja, ja. ja. Han det var, siger, at han har nok penge til at uh, gå på pension og spille golf. Det er altså det, han har valgt at gøre nu. Jep. Good on you, the ball. <laughs> You tell him, Good guy. You Fight sure, the man. system. Ej, det er sgu meget grineren. hvad fanden? Hvad, hvad er det ellers sket? Det er dig, der har... Det store, er du mig eller det Er landet med ikke? nyhederne i dag? Nej, nej, jeg, det er det, jeg man er nu et Okay, okay, så, okay, okay. Nu siger vi om folk, der går på pension, ikke også? Ja, yeah, yeah. Der er måske også et andet lille fin stjerne Inden for spilindustrien, der er måske gået på pension Det er en, der hedder Swerry 65, oh, yeah, yeah. 65 Det så jeg godt Man by Deadly Premonition Ja, oh. blandt andet Han, øh, han gik på, på Hvad skal man kalde det? Pause Fra hans uh, spilstudie yeah. Han havde med til at starte op Fordi han havde øh, problemer med hans helbred Der var noget med noget blodsukker eller sådan, de... Ja, blodsukker Blodsukker i blodet, skulle jeg sige, men Blodsukker Og så... Øh... Så er der næsten gået et år nu, og så kommer han så lige tilbage og siger, hey, jeg har forresten retired fra Access Games. Så det er lidt, jeg ved ikke, om det er blevet uspecificeret yderligere, men det er lidt svært at vide, om det var sådan, han er gået tilbage for det med til med starte, eller om han er retired helt fra industrien. Jamen, man siger, det er. Men er det ikke noget med, at han er blevet munk? Hm? Jamen, jeg tror, har han ikke været i det lang tid? Har han ikke været øh... i en eller anden kirke eller sådan eller andet? Jeg læste bare noget med, at ja, han havde valgt at dedikere sig til det Men Jeg tror, hvis det er en titel, han har brugt noget tid, men det kan godt være, at han tænker, at nu vil jeg gøre det her fuldtid. Og så har han også fået en anden tativering. <laughs> jeg ved ikke helt, hvordan han har fået den. Men som ikke er en rigtig tativering. Ja, men når man får en tativering, så, så ved man, at den er helt galt, ikke? <laughs> Måske. <laughs> så øh, så Så skal han ikke lave at spille mere, det er helt sikkert. Han lavede det der... Det sidste, han lavede, det var det der D4, Dark Dreams Don't Die. Oh, ja. Meget sjovt uh, Kinect-ish-spil. Var det ikke det? Jo, det var det. Der er uh, gratis på et tidspunkt også med Games with Gold. Det har jeg faktisk ikke fået spillet nu, men jeg er til gengæld at spille Deadly Premonition, og jeg elsker det. Okay, sådan. Det er så sjovt et spil. Jeg elsker, at når det er en ene der siger en lyd, at de så brugt sådan noget stuck det til en abe. Jeg forstår ikke, hvorfor. Det er bare, det er bare fedt, altså. Det er femmeldig en god idé, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det noget før, tænker jeg. Jeg har det jo nogle andre lyde, hvis, hvis du ikke lige ved, hvordan en EN siger, men hvad gør man så? Brugt sgu bare en ab. Så bare Animal Sound indenpå? Ja, ja så det. har sådan en, en CD til Windows 95 med Comic Sans og Animal Sounds klipart, og, og så... Øh... <laughs> <laughs> man har ikke brug for mere. Nej, så, så har du et spil, altså. Jeg tror, det er sådan, han laver dem i hvert fald. Har I hørt titlen på det næste, eller måske titlen på det næste Tomb Raider-spil er blevet afsløret? Ja, er det fornøjt, er det Der er en anden uh, random dude, der måske arbejder inde ved Hvad hedder de så? De hedder Eidos Eller Crystal Dynamics, jeg ved ikke lige om der er lavet yeah, det er Crystal Dynamics, ja, ja. Uh, Han havde lige siddet i, eller vent det, der går faktisk rygt om, det blev et andet studie den her gang <gasps> Men også under Eidos uh... De, uh, de, de går Call of Duty-vejen Ja, måske de to studier uh, uh, uh. Dem der også lavede Thief og Duel 6, eller Duel X, eller Duel 6, jeg ved ikke, hvad man måtte Jamen, det var vel ikke samme hold, var det. Fordi det, det Ej, kan ikke bare de... være, at det var lidt forvirring, men de gjorde vist meget ud af at sige, ah, bare roligt, dem der laver Mankind Divided, som nu er kommet ud, det var ikke dem, der lavede Thief øh, rebootet, Bare roligt, fordi at Thief rebootet blev ikke taget så godt imod men okay. det, det var teknisk i samme studie, men måske bare et andet hold. Yeah, men jeg tror, det var to forskellige hold, under um okay. for det samme studie. Det er, virkelig, hold, det er der, min opfattelse. Men, men det skulle være samme studie som dem, der nu ja. laver den næste. Okay. Uh, så det er jo Eidos Montreal, right? Ja, det, ja, det er vist rigtigt, er ja, det er med. Ja. Øh, ja, ja, fedt. Der var en, der sad og arbejdede på, uh, på en offentlig transport. Så jeg lige fikset hans fine lille præsentation op. Og så var der lige en to billeder af den. Og så stod der noget med, hey, Shadow for Tomb Raider. Oh my god. Og så var Crazy. Lige, tydeligt, så man ikke lige kunne læse det, desværre, men. Uh, så det kan være, det er titlen på den næste zoom der. Det kan også være, det er nogen, der bare har printet det ud på et stykke det kan også, det være, ja. papir eller et eller andet, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes tit det der, ej, jeg, jeg har ikke set det der billede, så jeg ved ikke, altså, det ikke, det er, kan jo være en, en prøv, løn, der bare har lavet en eller anden fake uh, powerpoint. Altså, det kunne være fedt at lave en eller prøver at lave en eller anden det ting, det. de jo tusind gange med Smash Bros. der. Ah, uh, okay. Så kunne du kunne prøve at lave sådan en, er du lavet sådan en, en strejkud, linje noget på den, og så ja. kunne du så skifte mod mm. sådan hver sted og så se. Men så skulle du så spørge dig selv igen, hvor var det det her billede kom fra, og hvor var det derinde der havde snuppet mig hænder. Ah, det der. Det ser mega officielt ud, hvis man putter en stregkode på den. Ja, det var jeg puttet land på. Altså du kunne sådan ja, klapart. Blandt... Du kunne du kunne rundt på øh, ikoner og rejerfølge på de skrivebord, så altså. så kunne du sådan vise sådan skrune notere det sådan. Okay, her er det den her rejerfølge. New York Train Station. Ja, okay. Det bliver cool. Yeah. Så det er måske titlen, men ellers er, tror jeg ikke, vi meget om det, udover rygter om, at det måske skulle udvikles af Eidos Montreal som hold med vi skud ind med. Ja, yeah. skyder ind med det, og jeg skyder også ind øh, en anden kommentar, og den lyder sådan her. Yeah. Jeg tror, Crystal Dynamics og Square Enix i det hele taget har fucket sig selv lidt med, hvad er det er, Tomb Raider-rebootet. Fordi nu okay. skal det være et eller andet, X of Tomb Raider. Ah, har du på, navnet til sidst, eller hvad? Ja. Altså, det lyder bare... Det lyder bare lidt akavet. For især også, når de havde Tomb Raider uh, rebootet 2013. Tomb Raider. Fint nok. Hvor går vi derfra? Det næste. Rise of the Tomb Raider. Wait a second. Var det ikke det, hun gjorde i det første spil? Nå, no, nærmere mig. Okay, Rise of the Tomb Raider. <laughs> Der faldt hun ned i uh, altså. tredje spil. Shadow of the Tomb Raider. Yeah. og oh, han er med til logistikken. Første første ville det hun. Nummer 2 rejse om job. Nummer 3 så mens fordi hun rejser sig op, oh. så, nu, så får hun en skygge. Kan som potent skygge. Come oh. on. Oh. Okay. okay, det det, er so, jeg, hvad det fjerste, så. hvad kommer det fjerde til at hedde? I'm putting you on the spot. Oh. Jamen, jeg arbejde, jeg, jeg tænker lidt. Jeg tænker lidt på at det er sådan noget med lidt ligesom Platons hule. <laughs> så man kan se i skyggerne her ting. Når man i hullet. Så løer vi kalden. Så bliver hun klar over den virkelige verden kun hul huln realization of the tomb raider yeah realization of the tomb <sharpet> into <tomb> raider pieces <laughs> awakening i got to watch Ah, okay awakening <laughs> of the tomb raider <laughs> that awakening of the tomb raider det lyder da godt stay woke Laura stay woke Men, så skal være, så skal, <laughs> vi skal vi skal se hvad det er vi skal vende tilbage til det der som hold mig sige et navn det skal fåstan det skal bare hedde tomb raider colon awakening Følg ud i for 90'erne yeah. Det er, det, er det, det var ret dumt Tomb Raider Resurrection Der er det, den vender vi til 4'eren Og så 5'er oh, det space Åh oh, ja, yeah, okay, spændende Og så slutter den. Og så er det det, ja, der, det kommer, og så, kommer og så kommer Tomb Raider versus Jason yeah, Ja, jeg er det. helt sikkert Og så tror man den slutter, og så slutter den ikke alligevel Så igen ja, Så kommer der så kommer alle mulige cross crossovers, altså så bliver, det, så bliver det en cross med de film, der, der kommer. Og så altså, skal det være Tomb Raider vs. Charlie eller sådan? Åh oh, ja, yeah, helt sikkert. Oh, det kunne være fedt, faktisk. Det gad jeg så altså godt se. Så, skulle lave, så, så er det også Uwe Bolts comeback, så han laver lige en film om det. Yes! Det er faktisk fedt. Det gad jeg godt se. <laughs> det gad jeg også godt se. But I få, wanted to shoot Nathan Drake. <laughs> <laughs> Apropos at tingene slutter. Ja. Yeah. Nu henter du til Uh-oh. Oh no. Oh no. Wii U is dying. No. Øh, de vil øh, snart, de har ikke bekræftet når, men de vil i hvert fald stoppe med at producere konsollen i Japan, og selvfølgelig følger af verden nok. Well, efter. Øh, er det ikke øh, er det ikke øh, sådan en gang øh, i næste år eller deromkring? Er det ikke det rigtigt? Øh, nej, det er, de har, det er Nintendo snart. har selv, jamen, Nintendo har bekræftet det nok. Og yeah. de har sagt snart. Hvad det ja. så betyder, det er et godt spørgsmål. Jeg kunne forestille mig, det var efter julesæsonen, i hvert fald. Yeah. Ja. Altså, der gik om... de starter om... i Japan, så... De skal nok være forsigtige her 17. i Vesten uh... ja. og Amerika. Men det ånderlige, ja. det er jo så... faktisk lidt... At det kan jo også godt gælde resten af verden. Fordi, at de har sagt... Som respons på det der rygte, der var. Om, at det skulle slutte af lavet på fredag her. Yeah. Så sagde de, sagde de først, ej nej, det passer, det passer ikke. Og så kom de simpelthen, ja. nej, nah, okay, men stop er lige i Japan indenfor... Nærmest til fremtid vi kan have helt deltid yeah. på det nu Og så sagde de så også, at alle det de, uh, de hardware, der var Lavet af Wii U, som blev solgt i Eller skal sælges i Nordeuropa Og husk også i Europa Nej, ikke i Nordeuropa, Nordeuropa Og måske i Europa At det var allerede blevet sendt ud til butikkerne Og det var for hele perioden i, I resten af fiscal year, som nok slutter Ja, det, det plejer at veksle lidt for virksomhed til virksomhed mange af dem slutter omkring marts Ja, yeah. okay så, så, så det lyder også til, at de ikke producerer flere til Europa og Nordamerika. Nu. Måske. Men, men, altså, men det kan jo være, at kommer til det efter den periode, hvis der skal hvis der skal flere. Men der er fandme ikke ret meget øh, altså, at køre på i den konsol længere. Altså, den er godt nok ved at være ude og ræset, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Der er ikke så meget problemet, til er jo, problemet er jo bare lidt, hvis man... Lige skal nå at skaffe sig en, før de stopper med at producere dem Og det så bliver Nintendo Switch all the way, baby okay. Æh, Hvad gør man så, hvis man om nogle år Får smadret sin Wii U-Pad Gamepad <laughs> Så en går en game du på eBay Ja, skal... uh, I guess Bliver Der er sgu ikke så meget andet Men kan du egentlig godt Nej, uh... mm. ah, du kan ikke skifte skal ikke den ud. med en anden en Nope Altså er den ikke bundet sådan, til kontrollen, du kan jo ikke bare jo, du kan ikke, du kan ikke få en, øh, en ny hmm. Det er ikke muligt Og vi har jo fundet så. ud af nu, hvor at, at uh, switchen ikke er bagud kompatibel At det ja. er faktisk er en Wii U, man skal have En Wii U til Wii U selvfølgelig og til Wii En ja. Gamecube til Gamecube og... Ja, godt. Kunne du godt, godt få den der fod til den, så den kan load 64-spil eller... Er og er du er husker forkert? No, jeg det forkert? Nej, var det ikke uh, Gameboy-spil? Game Game Game hvad, hvad fanden snakker jeg om lige nu? Vi snakker om at være kløgtige med købsbeslutninger, ikke også? Undskyld, for... vi prøver at hjælpe vores lyttere. Og Undskyld, også jeg for... mig, fordi jeg står i den her situation. Så. <laughs> ja, okay. Okay, det er helt mig, vi hjælper. Nintendo okay. ja, har i har været en gode til i kompatibilitet. Nå, ja. på den måde. I hvert fald en ja, okay. generation som regel, ikke? Og så ved man jo, aldrig sådan, det sådan veldig, helt... Sådan, du ved sådan, så kan man, ah, man kan godt løge at købe af anden generation, hvis bare ikke kan vente mm -hmm. på spillet. Men nu hvor det ligesom stopper, så ved man, om så er det her, man skal... Ind, og ikke øh, for eksempel Wii og Gamecube Jamen det er rigtigt nok ja. Men, men øh, der har været nogle rygter i, øh, Det er den, der er bare lidt jeg har øh, Gamecube <laughs> <laughs> Klod den af mig Der har været nogle, der har været nogle rygter flest, om øh, For langt til sådan at de øh, At de havde taget patent på en øh, streaming service øh, Med gamle spil Åh uh -oh. Altså det er eller, rigtig, rigtig, ja, rigtig langt til siden Det er sådan et, et år eller sådan noget jeg kan huske, de snakkede, men det var også <laughs> der omkring, hvor der begyndte at komme rygter Altså omkring, øh, hvad hed den, NX ja. Som måske der er noget om snakken Altså det kunne være meget sejt, hvis den kunne, kunne spille alle de gode gamle ikke Det gør jeg da godt så Det kunne være fedt, hvis de, forenede, altså, hvis de forenede de der virtual console Ja Til den, Fordi de er lidt spredte, som der er nu på, mellem Wii U og Wii ikke Så altså, dem der er på Wii ja, der er sikkert deres Wii U en. Ja, det kunne være fedt. Og så også bare fordi, at deres gamle spil, altså genudgivelserne, de er så dyr. Det er helt uretfærdigt. De ved jo, at alle går ind på nettet og downloader en emulator og spiller det hele gratis. Der skulle ikke nogen til Det findes ikke, okay. Ja, okay. Det er bare rygtet. Nej, jeg mener, altså 100 kroner for et 20 år gammelt spil, det synes jeg er meget at give. Ja. Men vi lever jo også i en verden, hvor at Nathan Drake Collection... Med tre spil, der ikke havde så mange år på banen, var fuld pris. Ja, det er rigtigt. Men du fik, ja. du fik beta en af uldsplærsivieren. Oh, det er no, du fik... Nej. Og du fik bedre, stop her uh, svede... Du fik mere sved, bedre effekter på Drake. Nej, no, ja, selvfølgelig. Swifty det må. Ja, det må man sgu ikke. Nej, det kan man ikke sætte pris på. Mm. Hvis vi lige Make skal hvad hedder det, um, fordi nu, jeg bliver faktisk nødt til at gå snart, så hvis vi skal vælge nogle af de mest øh, vigtige, For, øh, vi kan jo lige skyde ind, før at øh, vi rapper det op, at øh, en af nyhederne, vi kan tage med, der, er, at øh, der faktisk kommer Fallout 4 mods til PS4 nu, ja, på ja. vej. Ja. Så øhm, det er det der, det er nu, ja, der er bliver unlocked uh, mod-support til Fallout 4 på PS4 uh, den her uh, måned i november, herrens år 2016. <laughs> Så uh, Fallout, uh, den officielle Fallout uh, Twitter har skrevet, uh, uh, vores næste titelupdate til Fallout 4 vil uh, tilføje PS4 mod-support. Uh, vi regner med at uh, udgive det denne måned. Stay tuned. Fedt. Så nu har de endelig været over diskuterer. Det skulle sgu da med randrekt. kraft. Med ja, PS4-producerne De kan glæde sig til de mods, der er i de diskussioner. Okay, ja. Men det er jo igen... det er lidt begrænset, hvad for nogle mods, der må komme. Det må kun være ja. mods, der bruger ting fra spillet. Og ikke folk, der selv har lavet nye teksturer og sådan nogle ting. Men er det ikke et fælles problem på Xbox og... Nej, nej, på Playstation, der kan du... Eller på Xbox, oh. så må du gøre, hvad du vil. Oh, okay. Så det er stadig lidt nytte for ps 4 ja, det er stadig meget nytte for well, flere you take the good with the bad, I guess. <laughs> I jeg guess får so. måske, much... yeah, men jeg kan ikke få slongs og Fallout. Fuck! Nope. kan ikke skifte Ej. alle alle, hvad hedder det, dialogue-sekvenser med John Cena, eller det er lidt <laughs> ærgerligt. Det er det det der går godt, uh, synes jeg, ikke? Så snart du uh, når til Diamond City, så kommer den bare på. Ja. Yeah. Den fedeste mod stadigvæk, synes jeg, det var sådan en, en, en, en mini-nuke launcher. <laughs> det var så fedt, mand. Jeg nåede bare, bare lige at tænde for den, og så crassede min Xbox. Simpelthen bare Xbox'en slukket Det kunne den <laughs> ikke, uh, Det kunne... Det kunne den simpelthen Ar, ikke følge med til. Du var Xbox'en, det felt good. Det var, så det kritisk, tænden, fordi det var, det var bare sådan, at jeg nød bare at den, og så satte en John Cena mod på, så det var sådan, John Cena! Og så, så lukkede hele lorten bare. <laughs> så kunne det ikke være, Fedt, det godt. Det er ja, kan ja, beauty I of mods. Det går <laughs> ikke lidt <laughs> bag, Playstation, folk. Vi ser. Har I egentlig hørt om den der lille Fadesse, der har været med Cold de Infinite Warfare til PC? Øh, uh, ja. Yeah. Spaget, det er uh, Trainwreck. Det, jeg ved faktisk ikke om den selv har Train Trainwrecken, men der er et problem med at ø, de folk der køber og til på Windows store, de kan spille sammen oh, med dem der har det på Steam. Ja. Så yeah. det vil sige så, at spillet på Windows store versionen så er der stort set ikke nogen At spille online med, så, okay. så det hykser uh. for. Det er rigtig fucking Det ja. Må man nok sige. Ja, det er talt, det altså at ligesom er to forskellige udgaver der? Ja. Og den ene så er så. Ja, men overhovedet. Fik man overhovedet øh, det at vide på forhånd Stod, stod det med småt Nej. Nede i bunden af, af store pages Eller sådan noget ikke nope. jeg ikke. Så der har bare været nogle uh, douchebags I den her Og det var sådan lidt, øh, lidt Problematisk hvis det sådan er tegnet på Problemer der kommer til at være fremadrettet med alle spil øh, ja. mm. Så Microsoft har heldigvis været flink Til at kaste refunds Efter folk der har vedt om det okej kaste dem efter mig så tag dine ben i røven hey, <laughs> har du noget til at jeg tag min, tag min you get a refund and you get a refund <laughs> <laughs> og så faktisk lidt lidt atypisk for sådan en stor virksomhed det er så ikke en officiel udmelding men det kommer fra en af de her folk der arbejder ved øh, Microsoft han, øh, da de blev spurgt med kommentarer så har han så sagt åbenbart uh uh. at, at uh, det faktisk var Activisiones skyld fordi at uh, Microsoft egentlig uh, har mulighed for det her men de simpelthen bare havde sagt nej, det ville de ikke De ville okay. ikke uh, gøre sådan, så det nu gør jo. vi, hvilket sammen som et tredje part Tøber så. vil gerne skyde os selv i fod, selv mange tak skal I have Ja <laughs> <Yeah. laughs> Det er uh, ufattelig dumt I... Det kan man jo uh, undre sig over, hvorfor fuglen I... de har valgt at tage det valg Det er godt nok øh uh... Ja yeah. yeah. altså, Det er jeg lige... fordi uh, dem, at Windows står en eksklusiv uh, experience <laughs> yeah. You can play with buds and windows Woo! Det er fedt. Du spiller sammen med dine bedste venner der ja. Også elsker kun dem, der ikke. Men, men kun dine bedste venner Dem som virkelig elsker dig nok til at købe det til Windows mm. oh. <laughs> Skal vi det til to nyheder øh, Ej måske Okay jeg skal også skynde mig Eller ikke øh, Mathias ind og smutter <laughs> ja. Er du hurtigt her altså... Der udkommer to Zero Escape spil Til Vita'en PS4'en og PC Og det er de to første øh, Zero Escape spil De har udgivet den her Zero Escape dilemma det er første af dem, ja. der udkom på PC Nu kommer de to øh, foregående så også En sammenpakke til alle de her tre øh, kun, øh, Det kan så, jeg så, faktisk jeg kan godt huske, vi havde snakket om før Undvendigt nok ja. Så dem glæder jeg mig faktisk til, jeg tror allerede jeg har købt øh, det nyeste Men jeg venter lige med, at gå i gang med det, til at bruge de andre to gamle Det kan man tage Skal vi fortælle, at han elsker de der spil Ja, jeg tror han har spillet dem øh, De gamle, men øh, det kunne da være, han vil genspille dem så På hans Vita Han har jo faktisk en visa. Ja, Så meget nok jeg har også også en Vita, det kan være også kan det Ah, okay Det kan være, der kommer cross by. det ved man aldrig ah, Det gør der nok Det gør det ikke, det vil alle vita spil nærmest Hvis de også så på andre platforme, det... det... Måske... Ja, har du styr på det hold, men Iob, det er på alle dem, der er så på andre platforme? Mm, nej, desværre ikke Men det sker i hvert fald rimelig ofte Ja yeah. uh, Okay, så tager vi så den hurtigste nyde først Mitumo Jeg er nødt med Sonic Nej ah, okay. <laughs> oh, okay Det var faktisk ja, guligt <laughs> jeg, jeg kunne lige. Jeg, jeg har aldrig sådan en dårlig humo som dig Mitumo Det kunne sjovt at jeg aftenen med Sonic og du så bare sagt det mega hurtigt og så det, det. <laughs> får en opdatering Så det også virker i Danmark ja, det, her, øh, yeah. man, han er det er her Det er kommet ud i Danmark Det har fået en opdatering, så er det er udkommet i Danmark Er det bedre? Yes ja, damn, det går hurtigt, mand Det er det, siger Ja yeah. Det er, jo, det er den her... Hvad er det sociale platform Nintendo har lavet? Eller hvad, hvad er det, Hvad bør du kalde den? Ja, det er jo et forsøg på at lave en, en social platform, blandet lidt med det spil, der hedder... Øh, hvad fanden, det hedder... <laughs> Mi hedder det ikke? Tomodachi øh, Life. Tomodachi Life. Det, okay. Til Nintendo 3DS, som er et mega sjovt, virkelig hyggeligt spil, som basically er en sådan en, et blueprint for øh, Mi -tomo. Men... Øh, Ja, jeg har siddet og leget lidt med det i dag, sammen med min kæreste, og det, er I blevet venner, det er ikke sgu meget fint. Nej, det, det er synes vi vil generelt, så vil vi helst ikke have nogen ved, at vi er, er venner øh, i virkeligheden oh. her. Jeg har lidt meget akavet forhold lige her. Ja, vi har meget akavet forhold. Vi sidder bare hjemme og, og lader, som om vi ikke er sammen. Nej, vi har, vi er selvfølgelig blevet venner, og de kører sådan en promotion nu, hvor man går i gang, hvor du kan få nogle seje baggrunde fra gamle Nintendo-spil, som Super Mario og noget Metroid og forskellige demo-sajt. Og det er super hyggeligt. Det går bare ud på, at du skal svare på spørgsmål, som du spillet stiller dig, For eksempel, hvad er er livret? Ja. eller jo lige præcis, men så kan dine venner komme forbi og stille dig spørgsmål også. Det er sådan en... Ideen er, at man lærer noget nyt om sine venner hver dag, ved at man svarer på de der spørgsmål. Og så bare sådan nogle trivielle ting, hvad er din øjenfarve? Hvad... Det er jo største behov, er du Huffman? Ja. Du kan i venskab den, så kan du få svaret på det. Yes, okay, Whoa. fedt. Det, det kan I, I alle sammen gøre. <laughs> <laughs> yeah. Til for uh, the, the Real Huff. The Real Huff, ja. Uh, Rise, yeah. uh, yeah. Rise of the Huff. <laughs> oh ja, yeah. yeah. The Huff Awakens. <laughs> <laughs> på Mito. Uh, <laughs> <laughs> på Mito. Jeg er. Det, ligger, det, det er ja, jeg <laughs> Det hoppning Det hyggelige, det er gratis, det er det er. Fedt. Fedt Det fast. kan jeg klart anbefales yes. Og ja? min sidste nyhed, jeg har i hvert fald, Det er Steam, de ændrer nogle af deres øh, betingelser på storen sådan Så at man oh. faktisk ikke længere må bruge øh, screenshots af Concept art og øh, ah, ja. mockups og alt sådan anden fisk Så nu skal mm. det kun være screenshots inden for selve spillene så ikke okay. flere bullshots, som man siger. Ikke flere bullshots, nej. Nej. Thank God. Så, man, man det var lidt, også på tide. Lidt på, det er sådan en respons til nogle, nogle sager, der har været med nogle misvisende billeder der er blevet solgt. Eller... No Man's Guy! Okay. Yep. Det kunne være et mere. Det kunne være lidt. <laughs> Det lige. kunne være Bare lige et Men det er Men det ikke. Nej. Men ja. ah. Men øh, det var også alt for øh, denne gang. Øh, ja. Så øh, vil vi bare sige øh, tak til alle jer for jeres tålmodighed. Nu er vi øh, til, tilbage igen. Øh, selvom vi har haft øh, meget travlt med, med, med, med gametest og alt mulige andre ting. Vi kan, jo, vi kan jo lige minde jer om, at øh, vi er begyndt på Gametest News. Ja. På, øh, på, på Gametest, og vi har allerede vores øh, sådan, første episode pilot episode oppe på vores YouTube-kanal Game Test Danmark, så tjek uh, den endelig ud der. Ja, det er desværre mig, der har vært, men må ikke I kan tage et kig alligevel. Uh, vi har i hvert fald uh, håbet på, at det var noget, vi kunne få sat i gang, og det virker til, at, uh, at det kun bliver bedre herfra. Så, uh, Jeg synes indtil... fald, du klarer det super godt. Det er mange tak, mange tak. Det var, det var godt, du lige tog imod den uh, bribe, så at du lige kunne sige det på podcasten Det, det er jeg glad ved <laughs> Æm... Bestikker dig til gode reviews Vent. Ja præcis uh, so good. Men uh, ja Ellers så uh, håber vi bare at I nød den her podcast uh, Tak til dig Mathias Ja tak fordi du var med igen ja. Og tak Og... til dig Hoff. Selv tak Og så uh, skal I bare huske uh, Husk at se GameTest på DK4 Vi er på sociale medier GameTest Danmark, Twitter, Facebook Skriv til os på gametest, -gametest og indtil vi hører os ved igen, så må jeg ellers bare have en exceptionel dag. Ja. Her er rigtigt godt. Vi ses.